a szőrös huligánok törzsének reménysége és örököse beletörölte lógó orrát az inge ujjába, és még mélyebbre sűlyett a hóban. – Bárki alkalmasabb lenne hablatynál? – sziszegte póc Hablatynál még halvér is alkalmasabb lenne. A kancsal halvér vak volt, mint egy medúza, ráadásul allergiás volt a hüllőkre. – Csendet! –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 Adta ki a parancsot bélhangos. A barlang bejáratától kezdve ne számítjatok segítségre. Én be férnék a sárkány bölcsödéhez vezető járatokba. Csendben lépjetek be a barlangba, és ez rád is vonatkozik, varacskos, ha nem akarsz három ezer éhes sárkány első tavaszi lakomája lenni.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 Pofa be És ó! Nyomorult ebi halak! – üvöltötte hegyesen köpő Bélhangos. A fiúk a helyükre siettek, a kosarakat a hátukra vették, és vigyázásba vágták magukat. Bélhangos végigment a sor előtt, és a kezében tartott fákjával meggyújtotta a fiúk fákjáit. – Fél óra múlva viking harcosok lesztek!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 talán az eddigiekből is kiderült, hogy hablat nem volt egy született viking hős. Először is nem is úgy nézett ki, mint egy hős. Takony póc például magas és izmos volt, a karját tetoválások díszítették, csupa csont és koponya, és már a bajsza is pelyhedzette. Azaz néhány kusza szőrszál kunkorodott a felső ajka felett, ami látványnak nem épp a legkellemesebb, mégis elismerésre méltóan férfias jelenség, egy még nem egészen 13 éves fiún. Hablaty eleve nem volt valami nagy darab, és az arcvonásait szinte képtelenség volt megjegyezni. Fején viszont hősies hajnőtt – ami azt jelenti, hogy az élénk vörös hajszálak mindig az égnek merettek, hiába próbálta lesimítani hajzatát tengervízzel. Egyébként a haját soha senki nem látta, mert általában sisakot viselt. Tíz fiú közül egyetlen egy sem választotta volna hablatyot a történet főszereplőjének. póc mindenben jeleskedett, és született vezető volt. Odvasfogú növésben már utolérte az apját, és szórakoztató dolgokat is tudott, el tudta például szellenteni a hibbant szigeti nemzeti himnuszt. Hablacs viszont teljesen átlagos volt, jellegtelen, nyeszlet, szeplős fiú, aki felett a tömegben könnyedén elsiklik a tekintet. Így, amikor bélhangos belefújt a kürtbe, és félrehúzódott egy kényelmes sziklára, hogy megegye a kagylós paradicsomos szendvicsét, Takony Pócz félrelőgte hablatyot, és átvette az irányítást. Higgyenem, srácok! suttogta fenyegetően én vagyok a vezér, nem a reményteleneset. Akinek nem tetszik, az kaphat egy bütyköst advasfogú hígvelejtől. – Hú, mormogta advasfogú, és várakozva ütögette egymáshoz ökölbe szorított kezét. A behemót gorilla alkatú odvasfogú volt, takonypóc első számú támogatója. – Keverd le neki egyet, odvasfogú! Hallássák, hogy nem viccelek! Odvasfogú örömmel engedelmeskedett, behúzott egyet hablatnak, amitől az fejjel előre a hóba repült, majd odvasfogú még bele is nyomta a fejét a hókupacba. – Figyelmet kérek! – sziszegte takonypóc. A fiúk elfordították hát tekintetüket odvasfogúról és hablatyról, és takonypócra néztek. – Kössük össze magunkat egy kötéllel! A legjobb sziklamászó menjen előre! – Ez természetesen te vagy, takonypóc! – mondta halvér. – Elvégre mindenben te vagy a legjobb, nem igaz? Takonypóc gyanakodva méregette halvért, akiről kancsalsága miatt nehéz volt megállapítani, mikor gúnyolódik. – Pontosan, halvér! – bólintott Takonypóc. – Én vagyok a legjobb! És mivel még mindig nem tudta eldönteni, hogy gúnyolódik-e vele halvér, a biztonság kedvéért hozzátette. – Most be egyet, odvasfogú! Amíg odvasfogú hablaty mellé lökte halvért a hóba, Takúny póc ellentmondást nem tűrve kiadta a parancsot a többieknek, hogy kössék össze magukat. Hablatyot és halvért kötötték a kötél legvégére, közvetlenül a kipirult és győzedelmes odvasfogu mögé. – Hát ez óriási! <tosz> – motyogta halvér. – Bemegyek egy emberevő hüllőkketeli barlangba, hozzákötözve nyolc futóbolonthoz. – Ha eljutunk egyáltalán a barlangig… Toldotta meg hablaty, idegesen méregetve a feje felett meredező kopár sziklát. Hablatja a foga közé vett az égő fákját, hogy a keze szabadon maradjon, és elkezdett mászni a többiek után. Veszélyes út volt. A havas szikla csúszott, és a többiek izgatottságukban túlságosan gyorsan haladtak. Gyókeszű egyszer csak rosszul lépett, és leesett. Szerencsére éppen rá odvasfogóra, aki a nadrágja ülepénél fogva elkapta, és visszahajította a sziklára, mielőtt tyúkeszű magával rántotta volna az egész bagást. Amikor végre a barlang bejáratához értek, hablaty minden ízében reszketve egy pillantást vetett a tengerre, amely messze alattuk verdeste a sziklákat. – Kötelet kioldani! – a taki takonypóca parancsot, és izgatottan gondolt arra, milyen kalandok várnak még rá. Hey, – Hé, hey, háblatj meg be a barlangba, mert ő a főnök fia! Hey, hey, – vigyorgott. – És ő fogja megtudni először, ha van olyan sárkány, amely nem alszik. Bent a barlangban mindenki csak magára számíthat, csak az erősek tartozhatnak közénk. Tény, hogy Hablaty nem olyan szokványos, agyatlan, nagy darab huligán volt, de azért anyámasszony katonájának sem mondhatnánk. Nem feltétlenül gyáva az, aki fél. Volt ő olyan bátor, mint a többiek, hiszen ő annak ellenére is elment sárkányt fogni, hogy mindent tudott a sárkányokról. És amikor megtette a veszélyes utat a szikla tetejéig, azt látta, hogy egy hosszú, kacskaringós alagút vezet a barlang mélyére. Mégis végigment rajta, annak ellenére, hogy nem rajongott az olyan hosszú, kacskaringós alagutakért, amelyek végén sárkányok alszanak. Az alagút nyírkos volt, a faláról víz csepegett. A fiúk helyenként fel tudtak egyenesedni benne, máshol pedig csak a fákjájukat a szájukban tartva hason csúszva tudtak előre jutni a szűk járatban. Tíz hosszú percig gyalogoltak, kúztak, máztak a szikla belseje felé, és a sárkányok felől érkező szag, a sós hínár és a rothadó makrélafejek bűze egyre erősödött. Végül már egyenesen elviselhetetlenné vált, ám ekkor az alagút kiszélesedett, és a fiúk egy roppant nagy teremben találták magukat. Az üregben több sárkány volt, mint amennyit hablagy el tudott képzelni. Volt ott minden létező színű és méretű sárkány. jókor a díszpéldányokat fedezett fel minden fajból, amelyről tanult és jó néhány ismeretlen fajtát is látott. Kiverte a veríték, ahogy végignézett, az egymás hegyén hátán heverő állatokon, amelyek minden talpalatnyi helyet elfoglaltak, néhányan még a mennyezetről is lógtak, mintha óriási denevérek lennének. Mind mélyen aludtak, a legtöbben egyszerre horkoltak, és ez az erős és mély hang szinte átjárt a testét. Megremegtek tőle a szervei, összeszorult a gyomra, görcsbe rándultak a zsigerei, a szívverése pedig a sárkányok lassú pulzusához igazodott. Ha csak egy felébredne a számtalan lény közül, az azonnal felverné az összes többit is, és akkor a fiúk szörnyű halált halnának. Hablaty egyszer látta, amikor egy őz túlságosan közel merészkedett a vadsárkány sziklához, és a sárkányok percek alatt darabokra tépték. Lehunta a szemét. – Nem fogok erre gondolni, – mondta magának. – A többiek eleve nem gondoltak erre. A tudatlanság nagyon hasznos tud lenni ilyen helyzetekben. Tágra nyílt szemmel izgatottan sétáltak körbe a barlangban, közben befogták az orrukat, hogy ne érezzék a gyomorforgató bűzt, és keresték a legnagyobb sárkányt, amely belefér még a kosarukba. A fákjákat egy kupacba tették a terem bejáratánál, a termet megvilágították a nagy testű, csúszómászó lámpás kígyók, amelyek itt-ott állandó halványfényjel világítottak, mint meg annyi gyenge villanykörte. Emellett a tűzokádók is szolgáltattak némi fényt, Mivel légzésük ütemében szikrák pattogtak körülöttük. Mint várható volt, a fiúk többsége a sárkányvilág csúfságai felé vette az irányt. Takonypóc nagy dérrel, durral, egy ijesztő külsejű szörnyen nagy rémséget zsákmányolt, és közben komiszul vigyorgott hablatyra. Takonypóc apja, sörhasú nagyülep, termetes plépofa öccse volt. Takonypóc azt tervezte, hogy valamikor a jövőben megszabadul majd hablactól, hogy ő lehessen a szőrös huligánok törzsfőnöke. És egy olyan rémisztő, ijesztő főnöknek, amilyennét Takonypóc akart válni, Kellően rémisztő sárkányra volt szüksége. Varacskos és odvasfogú hangosan suttogva veszekedett, egy vastag páncéllal védett brutális gronkelen, amely tömérdek borotva éles fogától be sem tudja csukni a száját. Odvasfogú nyert, aztán addig próbálta benyömöszölni a gronkelt a kosarába, hogy végül elejtette. A szörny ret! hangosan csattant a barlangpadlóján. Kinyitott a gonosz krokodil szemét. Mindenki visszafolytotta a lélegzetét. A gronkel maga elé nézett. Bamba tekintetéből nehéz volt megállapítani, hogy ébren van-e, vagy még mindig alszik. A feszült várakozásban hablatynak feltűnt, hogy a gronkel hártyavékony harmadik szemhéja még mindig csukva van. És úgy is maradt még néhány szívszorongató pillanatig, majd a gronkel ismét lecsukta a többi szemhéját is. Meglepő módon egyetlen másik sárkány sem ébredt fel. Néhány álmosan mordult egyet, majd ismét kényelembe helyezte magát. A többség azonban úgy húzta a lóbőrt, hogy meg sem moccant. Viking sárkányok és az ő tojásaik Extra kemény koponya Ocsmány sárgaragya A kell A kell a sárkányvilág csúfja. Rémséges ábrázatát azonban mesés-harci készségekkel ellensúlyozza. Hajlamos a tompultságra, sőt, akár az ostobaságra is, és néha képes úgy elhízni, hogy felszállni sem tud. Emellett gyakran üti ki a ragya. Statisztika Szín, fika zöld, Takony barna. Fegyverei. A sárkány arzenál legjava. Foga éles, mint a tör. Nyakán tüskék nőnek, farka vége buzogányként használható. Félelemkeltés 7. Támadás nyolc, gyorsaság nyolc, méret? 7. Engedetlenség 5. Hablagy, lassan kifújta a levegőt. Lehet, hogy a sárkányok nem is érzékelnek semmit, és fel sem lehet őket ébreszteni. Nagyot nyelt. Elrebegett egy imát Lokihoz, a csalárdságok védőszentjéhez, és hogy minél hamarabb véget érjen ez a rémálom, óvatosan előre araszolt ahhoz a sárkányhoz, amely ránézésre a legmélyebben aludt. Kevesen tudják, hogy a sárkány bőre annál hidegebb, minél mélyebben alszik. A sárkányok még úgynevezett kómás alvásba is képesek esni, amikor is bőrük jég hideg, pulzusuk nem tapintható, légzésük nem hallatszik, szívverésük nem észlelhető. Évszázadokig képesek ilyen állapotban létezni, és kizárólag jól képzett szakértők tudják ránézésre megállapítani, hogy élnek -e még, vagy meghaltak. Az éber, vagy felületesen alvó sárkányok bőre azonban meleg, mint a kemencéből frissen kiszedett kenyér. Hamlag talált egy nagyjából megfelelő méretű és viszonylag hűvös bőrű sárkányt, amelyet óvatosan és a lehető leggyorsabban a kosárba tett. Egy szokványosnál is szokványosabb, szokványos barnát választott, de az adott pillanatban a hablatyot ez nem foglalkoztatta. Még ezt a félig kifejlett sárkány fiókát is meglepően nehéznek találta. – Megcsináltam, megcsináltam, megcsináltam, megcsináltam, megcsináltam, megcsináltam! hajtogatta magának boldogan. Az legalább már biztos, hogy nem ő lesz az egyetlen fiú, akinek nincs sárkánya. Úgy tűnt, mindenki kiválasztott magának egy-egy példányt, úgyhogy mindannyian csendben elindultak a kiárat felé. Mármint mindannyian, kivéve, hát hm, halvért, akit élénkpiros, viszkető kiütések borítottak, és aki éppen egy rakás egymásba gabajodott, sikló sárkány felé csoszogott, meglehetősen hangosan. Halvér még odvasfogunál is rosszabb tolvaj volt. Hablatnak a földbe gyökerezett a lába. – Neted, halvér, kérlek, neted! – suttogta. Halvérnek azonban elege lett abból, hogy takonypóc folyton őt cukkolja, és rajta viccelődik. Elhatározta, hogy szerez magának egy igazi sárkányt, amely a többi fiúban is tiszteletet ébreszt. Annyira hunyorgott, hogy szinte nem is látta a sárkány halmot, szeméből ömlött a könny. Dühött várakozás közben lassan kinyúlt a legalsó sárkányért, megfogta az egyik lábát, és finoman, hát, megrántotta, és ett. Től a fölötte alvó sárkányok mind lepotyogtak, végtagok, szárnyak és fülek kavarodtak össze-vissza. A fiúk rémülten tekintettek fel, a legtöbb sikló sárkány csak mérgesen beleharapotta a szomszédjába, majd azonnal vissza is aludt. Egy behemót, amely az összes többinél nagyobb volt, kinyitotta a szemét és pislogott néhányszor. Hablacy megkönnyebbült el látta, hogy a harmadik szemhéja csukva maradt. A fiúk vártak, hogy lecsukja a másik kettőt is. És akkor halvér tűszentett. nagy tüsszentés vízhangzott a parlang között. Az óriási siklósárkány vaksin bámult maga elé, megmerevedett, mint egy szobor. De nagy nagyon halkan, ló doromboló hang tört fel a torkából, és a sárkány nagyon lassan kinyitotta a harmadik szemhéját is. – Ajaj! – suttogta a hablaty, A sikló sárkány hirtelen szembefordult halvérrel, és sárga macska szemeivel a fiúra merett. Kitárta a szárnyait, és lopakodva előre lépett, mint egy ugrásra készülő párduc. Kitátotta a száját, kinyújtotta villás nyelvét, és futás! Kiáltotta a hablaty, megragadta halvér karját, és arrébb vonszolt a barátját. A fiúk futásnak eredtek a kiárat felé, halvér és hablaty zárta a sort. Arra nem volt idő, hogy a fákjákat magukhoz vegyék. Így hát korom sötétben szaladtak előre. Hablaty hátán pattogott a szokványos barnával telikosár. Két perc előnyük volt a sárkányokkal szemben, mert körülbelül ennyi ideig tartott, amíg az első sárkány felébresztette a többit. Hablaty azonban már hallotta a dühös üvöltést és a szárny csakkodást, ahogy a sárkányok elindultak az alagútban a fiúk után. Még jobban belehúzott. A sárkányok gyorsabban mozogtak a fiúknál, mert a sötétben jobban láttak. Ám ahol az alagút beszűkült, ott lelassultak, mert kitárt szárnyukkal nem fértek át a szűk helyen. Há, nekem, ha, nincs, ha, sárkányom, ha, ha, liekte Halvér néhány lépéssel hablat mögött. Most, mondta hablaty, miközben hason csúszott előre a szűk alagútban, ez a legkisebb gondunk. Mindjárt érnek bennünket. Nincs sárkányom, ismételte halvér makacsul. Ó, tor szerelmére, majd leráncigált az üres kosarat halvér hátáról. Tor. A skandináv mitológiában a mennydörgés istene. Vidd akkor az enyémet, tessék, várj meg itt! És ezzel hablagy megfordult, és ismét átvonszolta magát a szűk részeken, pedig pillanatról pillanatra közelebbről és hangosabban hallatszott az üvöltés. – Te meg mit művelsz? – visított a halvér ilyetten, egy helyben ugrabugrálva. Hablagy egy végtelennek tetsző pillanat múlva ismét feltűnt a járadban. Halvér megragadta a karját, hogy segítsen neki kijutni. Rettenetes szuszogást hallottak, mintha egy sárkány a nyílás túloldalához tolta volna az orrát. Hablagy behajított egy követ a nyílásba, mire méltatlankodó visítás hangzott fel oda átról. A két fiú befordult egy kanyarban, és végre megpillantották a fényt az alagút végén. Halvér ment előre, de ahogy hablagy letérdelt, hogy utána eredjen, egy sárkány visítva, szárnyát lebegtetve lecsapott rá. Hablaty behúzott neki egyet, mire a sárkány hátra hőkölt, annyira, hogy Hablach ki tudott volna mászni a fény felé. Egy másik sárkány, vagy talán ugyanaz, belemélyeztette a fogát Hablach vádliába, de hablagy annyira igyekezett kifelé, hogy magával vonszolta az állatot is. Amint hablagy kidugta a barlangból a fejét és a vállát, megjelent bélhangos. hablagy hóna alá nyúlt, és kirángatta a fiút a barlangból. hablagy mögött pedig özönlöttek kifelé a sárkányok. – Ugorj! üvöltötte Bélhangos, miközben hatalmas öklének egyetlen ütésével elkábított egy sárkányt. – Hova ugorjak? – Hüledezett hablatja a szédítő mélységben hullámzó tengert vizslatva. – Nincs idő lemászni! – ziálta bélhangos. Miközben egymáshoz ütötte két sárkány fejét, három másik pedig roppant hasáról pattant le. Hablaty lehúnyt a szemét, és leugrott a szikláról. Zuhanás közben a vádliába kapaszkodó sárkány elengedte, és riadt visítással elrepült. Hablaty olyan sebességgel zuhant, hogy a tengerbe csapódva úgy érezte, mintha valamiféle kemény felületre esett volna, amely ráadásul olyan hideg volt, hogy Hablaty majdnem elájult. Prüszkölve bukkant fel a vízből, meglepve tapasztalta, hogy minden jel szerint nem halt meg, és azonnyomban nyakába kapott egy újabb adag vizet mert hegyesen köpő, bélhangos, egy méterrel mellette csapódott be a tengerbe. A sárkányok dühösen üvöltve rajzottak ki a barlangból, és zuhanó repülésben közelítettek az úszó vikingek felé. Hablagy egészen mélyen a fejébe húzta a sisakot, a sárkánykarmok rémesen csikorogtak a fémen. Egy sárkány sziszegve ereszkedett le a vízre, közvetlenül hablaty orra elé. Aztán rikoltva szállt fel megint, amikor megérezte, milyen hideg a víz. A sárkányok nem szerettek hóesésben repülni. Hablagy megkönnyebbült el, látta, hogy elindulnak vissza a barlangba, és a barlang melegéből barzalmas sértéseket kiáltanak feléjük sárkányul. Bélhangos elkezdte partra vonszolni a fiúkat, és onnan felrángatni őket a sziklákra. Minden viking fiú jó úszó, de azért kosárba zárt, rémült sárkányokkal a hátukon, még nekik is nehéz feladat volt fent maradni a víz felszínén. Hablatot húzták ki utoljára, épp időben a hidegtől már kezdett el álmosodni. De legalább nem ért utol az enyészet, gondolta, miközben bélhangos megragadta a nyakát, hogy kihúzza a vízből, és ezzel majdnem megfojtotta. – De az biztos, hogy ez dicsőség sem lesz. Harmadik fejezet Hősök vagy száműzöttek A fiúk egymás mellett botladoztak a csúszos kavicsokon az eszelős hasadéknál, amelyet néhány órával korábban másztak meg. A hasadék egy hatalmas kövekkel teli, keskeny rés a sziklák között. Igyekeztek gyorsan haladni, de a jéggel borított, méretes köveken csúszkálva nem olyan könnyű. Így hát szánalmasan lassan jutottak előre. Egy sárkány, amelyet még a hó sem tántorított el, visítva csapott le a hasadékba. Leszállt varacskos vállára, és vörös sebeket karmolt a karjába. Bélhangos a fejszéje nyelével rásózott egyet a sárkány orrára, mire az elengedte varacskost és elrepült. Jött helyette azonban több másik borzalmas, rekett kiáltásokkal lepték el a szúrdokot, az orrukból kilövelő tűzzel felolvasztották maguk előtt a havat, majd karmukat gonoszul előre nyújtva lecsaptak. Bélhangos, terpeszállásban állva megforgatta feje felett két fejszét. fejszéjét. Busa szőrös fejét hátrahajtotta, és ret. Tentő, ősi üvöltés szakadt ki a torkából. Az üvöltés vízhangzott a hasadékban, hablagy hátán pedig felállt a szőr, mint a tengeri uborka hátán a tüske. Egyedül portyázva minden sárkány egészséges önvédelmi érzékkel rendelkezik, csapatban azonban jóval vakmerőbben vadásznak. Ezek a sárkányok pedig tisztában voltak azzal, hogy létszámfölényben vannak, így egy pillanatra sem torpantak meg. Inkább folyamatosan támadtak. Bélhangos ellódította a fejszét. A fejsze pörögve repült a csendesen szálingózó hóban. Eltalálta a legnagyobb sárkányt, azonnal el is pusztította, majd repült tovább, és több száz méterrel arrébb egy hótorlasz tetejére esett le, majd elmerült a hóban. Ezen már a többi sárkány is elgondolkodott egy picit, Néhányan a többieken átkecmeregve igyekeztek visszafelé repülni, s közben vinnyogtak, mint a kutyák. A többiek is megtorpantak. Bizonytalanul repkedtek ide-oda, dacosan visitoztak, de tartották a távolságot. – Oda lett a jó fejszém! – zsörtölödött bélhangos. – Menjünk, fiúk, mielőtt visszajönnek! – hablatnak nem kellett kétszer mondani. Amint kijutottak a hasadékból és kiértek a lápra, bugdácsolva futásnak erett, de minduntalan orra esett a hóban. Kicsit később, amikor úgy ítélte meg, hogy már biztonságos távolságba értek a vad sárkány sziklától, Bélhangos elordította magát, hogy álljanak meg. Gondos létszám ellenőrzéssel győződött meg arról, hogy senkit sem veszítettek el. Bélhangos tíz kellemetlen percen át tipródott a barlang szájánál, a borzalmas lármát hallgatva, és azon töprengve vajon mit fog mondani termetes plépofának, ha örökre elveszíti drága kisfiát és örökösét. Valami okos és együttérző mondaton tört a fejét, de az okosság és együttérzés nem tartozott bélhangos erősségei közé. Az első öt percben mindössze annyit sikerült kiötölnie, hogy a abláty ott hagyta a fogát, bocsánat. A második öt percben pedig a szakállát tépkedte. Következés kép, bár titokban megkönnyebbült, nem volt jó hangulatban, és amint ismét levegőz jutott, kirobbant belőle a düh és a fiúk reszketve álltak előtte szedetvedett soraikban. Tizennégy év alatt soha nem találkoztam még ilyen reménytelen csigákkal, amilyenek ti vagytok. Melyik haszontalan kagyló ébresztette fel a sárkányokat? É – Én – jelentkezett hablaty, ami nem egészen felelt meg a valóságnak. – Hát ez óriási! – üvöltötte Bélhangos. – Egyenesen óriási! Jövendő vezetőnk így bizonyítja csodálatos vezetői képességeit. Tíz és fél évesen, egészen zsenge korában mindent elkövet azért, hogy véget vessen a saját és társai életének. Egy egyszerű katonai gyakorlat során! Takonypóc felvihogott. – Valami vicceset mondtam, takonypóc! <gül> – kérdezte Bélhangos, vészesen mézesmázosan. – A következő három hétben mindenki csak kacsakagylót kap! – a fiúk zúgulódtak. – Köszépen, Hablaty! – sziszegte takonypóc. – Alig várom, hogy összeakadjunk a csatamezőn. – Csendet! <tart> – üvöltötte Bélhangos. – Ez a beavatásotok, nem holmi piknik? Csendet! – Különben gyűrűs férgeket kaptok ebédre, amik csak éltek? – Na jó, szóval… <tart> – folytatta Bélhangos kissé nyugodtabb hangnemben. – Bár teljesen elszúrtátok az egész küldetést, katasztrófa azért nem történt. – Feltételezem, hogy mindenki szerzett egy sárkányt a nagy felfordulásban! – Igen, igen, igen! – vágták rá a fiúk kórusban. Halvér lopva hablatyra pillantott, aki egyenesen maga elé bámult. – Még szerencse! – jegyezte meg bélhangos vészjóslón. – Ezek szerint kiáltátok a beavatás első próbáját! – ki kell azonban állnotok még két próbát ahhoz, hogy a törzs teljes jogú tagjai lehessetek? A következő feladatotok a sárkányidomítás. Ez az akaraterő próbája. Rá kell kényszerítenetek a saját akaratotokat erre a vadlényre. Meg kell mutatnotok neki, hogy ki az úr? A sárkánynak képesnek kell lennie megérteni olyan egyszerű parancsokat, mint az indul, vagy a marad, és halászniuk kell nektek, hiszen a sárkányok emberemlékezett óta halásznak, torfiainak. fiainak. Ha az idomításban kérdésetek támadna, üssétek fel, brutál professzor, így neved a sárkányoda című könyvét, amelyet a nagy teremben találtuk a kandallón. Bélhangos hirtelen nagyon önelégült képet vágott. Én magam loptam el ezt a könyvet a mócsing közkönyvtárból, jegyezte meg szerényen, rémretkes körmeit vizsgálva. Egyenesen a szőrös szívű könyvtáros orra elől, ha, fel sem tűnt neki. Na, ilyen az igazi tolvaj munka. varacskos jelentkezett, – Mi van azokkal, akik nem tudnak olvasni? – Ne varackos! varacskos! – dörrent rá bélhangos. – Kéri meg valami idiótát, hogy olvassa fel neked! A sárkányok hamarosan visszaalszanak, hiszen a tél nem ért még véget. Néhány sárkány valóban lecsendesedett a kosarakban. – Vigyétek hát őket haza, és készítsetek nekik meleg néhány hét múlva felébrednek majd, és aztán négy hónap áll majd a rendelkezésetekre, hogy felkészüljetek az önnepi csütörtöki tor keretén belül tartott beavatás napjára, amely a próbatétel utolsó állomása lesz. Ha azon a napon bizonyítani tudjátok, hogy nekem és a törzs többi elöljárójának is tetszően idomítottátok a sárkányotokat, akkor végre joggal nevezhetitek majd magatokat a hibbant huligánjának! A fiúk kihúzták magukat, igyekeztek rendes huligánnak látszani. Hősök vagy száműzöttek! Ordította hegyesen köpőbélhangos. Hősök vagy száműzöttek! Ordította vissza bozgón nyolc fiú. Száműzöttek! Gondolt a hablat, és halvér szomorúan. Én utálok viking lenni. Zihált a halvér hablatnak, miközben a huligán falu felé botladoztak a harasztban. A Hibban szigeten igazából nem is lehetett sétálni, csak bukdácsolni. A hangában, vagy a harasztban, vagy a sárban, vagy esetleg a hóban, ami úgy rátapadt az ember lábára, hogy azt aztán felemelni is nehéz volt. Ezen a vidéken a szárazföld és a tenger folyton a másik területét követelte, ezért állandóan összekeveredtek. A sziget tele volt a víz által vájt üregekkel, és keresztül kasul átsződte a föld alatti patakok labirintusa. Az ember rálépett egy szilárdnak tűnő foltra, és hirtelen combig merült a sűrű sárban. A haraszton átvágva pedig hirtelen arra lett figyelmes, hogy derékig gázol egy folyó jéghideg vizében. A fiúk már eleve vizesek lettek a tengerben, most pedig a hó is vízszintesen zuhogó esőre váltott. A cseppeket az arcukba fújta a viharos erejű szél amely mindig süvitett, hibbant sós kopár vidékén. Jól kezdődik ez a csütörtök is. Alig sikerült elkerülnünk a rettenetes halált, hajjaj, panaszolt a halvér. Kirög bennünket a törzs ifjainak fele. Ezek után évekig nem fog senki sem szóba állni velem. Ha, kivéve persze téged, Hablac, de te ugyanolyan dilényós vagy, mint én. Ha, kösz szépen, felelte a hablaty, és mindezek tetejébe, folytatta halvér keserűen. Négy kilométeren át kell cipelnem egy megkergült sárkányt a hátamon. Halvér hátán a kosár vadul rászkódott jobbra-balra, ahogy a sárkány dőtten próbált menekülni belőle. És este mindössze egy tányér kacsakajdló vár majd rám. Hablaty egyetértett abban, hogy nem valami fényesek a kilátásaik. – Ha akarod, visszaadom neked ezt a sárkányt, Hablaty. – De figyelmeztetlek, hogy dühösen és bőrigázva piszkosul nehéz. – Jaj, liegett halvér. – Bélhangos menj fog, ha megtudja, hogy te nem szereztél magadnak sárkányt. – De szereztem, mondta Hablaty. Halvér megállt, és elkezdte lehámozni magáról a kosár szíjait. – Tudom, hogy ez a sárkány valójában a tiéd, – sóhajtotta megadóan. – Azt hiszem, be sem megyek a faluba, hanem inkább addig futok, amíg valamit civilizált helyre nem érek. Mondjuk Rómába. Mindig is vágytam Rómába és nekem az égvilágon és valhallában sincs semmi reményem arra, hogy kiálljam a beavatási próbákat, úgyhogy... Ne, nem! Úgy értem, hogy, hogy, hogy van nálam egy másik sárkány is a kosaramban, Rázta fejét hablaty. Halvérnek az álla is leesett. Akkor szereztem, amikor visszamentem, magyarázta hablaty. Azt a kacskaringos kacskakagylóját! Álmélkodott halvér, hogy a tornyilába tudtad, hova kell nyúlnod? Olyan sötétben a szarváig sem láthattál el. Hát, hát tényleg fura volt, ismerte el hablaty, de valahogy megéreztem, hogy ott van, amikor a járatban szaladtunk. Nem láttam semmit, de amikor elmentünk mellette, tudtam, hogy ott van, és tudtam, hogy az a sorsa, hogy az én sárkányom legyen. Igazából nem akartam foglalkozni ezzel, mert egy kis és de aztán te megjegyezted, hogy neked nincs sárkányod. Én meg visszamentem, és uh, hát uh, még mindig ott volt. Egy kiszögellésen feküdt a járadban, pontosan úgy, ahogy elképzeltem. Magasságos medúza, hitetlenkedett halvér, és a fiúk ismét futásnak eredtek. Hablaty tele volt kék-zöld foltokkal, remegett az ijegységtől, és a vád a sárkányharapás égtelenül csípett a sós vízben. Didergett, és még az is bosszantotta, hogy az egyik szandájába beleakadt egy hínár. Emellett aggódott is egy kicsit, mert tudta, hogy nem lett volna szabad kockára tennie az életét azért, hogy sárkány szerezzen halvérnek. Egy viking hős nem így viselkedik. Egy viking hős tudja, hogy nem állott halvér és az ő sorsa közé. E, ugyanakkor Hablac azóta félt a sárkányfogó naptól, amióta az eszét tudta. Mindig is biztosra vette, hogy ő lesz az egyetlen, aki sárkány nélkül tér majd vissza, és azután szégyen, megaláztatás, és rémes száműzetés lesz a sorsa. Ehhez képest itt volt most ő, egy viking harcos, akinek van saját sárkánya. Szóval összességében egészen elégedett volt saját magával. Volt oka reménykedni. Tudod, hablaty? Szólalt meg halvére egy kicsit később, amikor megpillantották a távolban a falut körül ölelő, fából tákolt magas kerítést. Nekem úgy tűnik, hogy a sorsod vezérelt, amikor megérezted, hogy ott lapul az a sárkány. Lehet, hogy ez így volt elrendelve. Lehet, hogy valami csodasárkán mányultál, ami mellett a szörnyen nagy rémség, legfeljebb repülő békának tűnik majd. Elvégre mégiscsak te vagy, Plépofa, főnök fia és örököse. Itt az idő, hogy a sors is adjon neked valamiféle jelet. A fiúk megálltak, fújtattak a nagy futástól. Há, biztosan csak egy közönséges, avagy Mezei sárkán csákmányoltam, amely elkóborolt a többiektől. Hú, huh, legyintett Hablaty, és igyekezett úgy tenni, mintha a kérdés egyáltalán nem is foglalkoztatná, pedig alig tudta palástolni az izgatottságát. Tényleg lehet, hogy valami fantasztikus lény lapul a kosarában? Vén Ráncosnak talán mégis igaza volt. Vén Ráncos volt Hablaty anyai nagyapja, akire öregkorára rátört a jövendőmondási viszketegség, és folyton azzal traktálta hablatyot, hogy belenézett a jövőbe, és azt látta, hogy hablaty nagy dolgokra hivatott. Lehet, hogy ez a fantasztikus sárkány az első lépés afelé, hogy a régi hablatyot, aki igazából semmiben sem jeleskedett, felváltsa a jövő hőse, Hablaty levette a kosarat a hátáról, de egyelőre nem nyitotta ki. – Nem nagyon mocorog, igaz? – kérdezte halvér, és már nem is volt biztos abban, hogy a sorsról szőt elmélete megállja a helyét. – Sőt, ha, igazából meg sem moccan. – Biztos, hogy él? – Csak nagyon mélyen alszik – válaszolta hablac. Jéghideg volt, amikor a kosárba tettem. Hirtelen határozottan érezte, hogy az istenek mellette állnak. Tudta, hogy él a sárkány. Remegő ujjakkal elhúzta a reteszt, levette a kosár fedelét és bekukucskált. Mellette halvér is bekukkantott a kosárba. Már egyáltalán nem tűnt annyira rózsásnak a helyzet. A kosár aljában Sárkány csomóba összekucorodva aludt talán a legközönségesebb, legmezeib, közönséges, ha <gül> vagy mezei sárkány, amelyet hablagy valaha is látott. Egyetlen fantasztikus tulajdonsága, fantasztikusan kicsi termete volt. Ebben valóban egészen kivételes volt. A vikingek vadász sárkányainak többsége körülbelül akkora volt, mint egy labrador kutya. A fiúk által begyűjtött fiókák ezt a méretet még nem érték el, de azért már majdnem kifejlett egyedek voltak. Ez a sárkány viszont legfeljebb egy palota méreteivel vetekedhetett. Hablacs elképzelni sem tudta, hogyan kerülhette el mindez a figyelmét, amikor a barlangban a kosárba tette a sárkányt. Szándékozva mentegetőzött maga előtt azzal, hogy eléggé szorongatott helyzetben volt, hiszen egyszerre három ezer sárkány próbálta megölni. És az is tény, hogy kómás alvásban a sárkányok nehezebbek, mint ébren. – Nos, szólalt meg végül Hablaty, éppenséggel tekintetjük, ezt is jelnek. Te egy halálos, sikló sárkányt szeretnél, és mit kapsz helyette? – egy szokványos barnát. Én megragadok egy sárkányt a sötétben, és mit kapok? Egy közönséges, avagy mezei sárkányt. Az az igazság, hogy az Istenek így tudatják velünk, hogy mi közönséges, avagy mezei gyerekek vagyunk, halvér. Neked nekem nem az a sorsunk, hogy hősök legyünk. Ha, nekem mindegy, mondta halvér. – De neked igenis hősnek kell lenned. Vagy elfelejtetted, hogy te vagy a főnök fia, meg minden? És te hős is leszel, én tudom. Halvér visszatette a kosarat vállára, és a két fiú együtt csaplatott a falu kapúi felé. – Legalábbis őszintén remélem, hogy az leszel. Nem akarom, hogy takonypóc vezessen a csatában. Neked a kisújjadban több van a katonai stratégiákról, mint takonypócnak az egész dagat fejében. Ebben volt ugyan némi igazság, ám hablaj biztosra vette, hogy nem csak arról mondhat le, hogy ő legyen a sárkány idomítás jövendőbeli csillaga, de ezzel a sárkányal még az is nehezen fog menni neki, hogy szokásához híven a háttérbe húzódjon. Ez a sárkány olyan kicsi, hogy mindenki rajta fog nevetni. Annyira kicsi, hogy Takonypóc minden a csúfolni is fogja. Negyedik fejezet. Így neveld a sárkányodat. <sítható> takonypóc egy szót sem tudott kinyögni a röhögéstől.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 – Ó, hát ez óriási! Ezt nézzétek! – mondta Takony Póc, amikor végre szóhoz jutott a nevetéstől. – Ez meg micsoda hablagy? Egy Pindur-barna szárnyas nyuszika, egy virág tündér, egy szőrös repülő béka...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 Takonypóc úgy röhögött, hogy bele kellett kapaszkodnia odvasfogóba. <gül> fogatlan! <gül> Kiáltott a takonypóc. <gül> hablagy megtalálta magának a civilizálatlan világ egyetlen fogatlan sárkányát. <gül> hát ilyen nincs. <gül> Reménytelen hablagy és a fogatlan sárkánya. <gül>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 Halvér arcából kiszaladt minden vér, de azért még sikerült kinyögnie pár szót. De – De nem te ennek a törzsnek a főnöke. – Hablacs lesz ennek a törzsnek a főnöke. Takonypóc elengedte halvér karját, és vészjóslón jóslón felé közeledett. – Komolyan! <gül> – vigyorgott –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 Alig várom, hogy megmutathassam neked, hogyan harcol a jövő igazi hőse! Ha -ha! Jelentette ki Takony majd eszébe jutott még valami. De csak a csütörtöki tor, tor után. Nehogy vissza kelljen fognom magamat, amikor körbekergetlek a faluban! Ha -ha -ha! Lehet, hogy hablat fog győzni, jegyezte meg Halvér.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 Az Istenek véleményt nyilvánítottak. Most már csak idő kérdése az egész. Addig pedig reskedni fogok a félelemtől, nehogy hablagy félelmetes fogatlan gyékja halára nyomogjon. És ezzel takonypót konypócs elbaktatott, de közben azért jó nagyot rúgott hablagy sípcsontjában. Bocsánat, hogy felvetettem a kihívást szabadkozott halvér miután mindketten berakták a sárkánykosarakat az ágyuk alá Ugyan, nem számít legyintett hablaty valaki úgy is felvetette volna tudod mennyire szeretik a verekedést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 Ötödik fejezet Beszélgetés vén ráncossal Másnap reggel Hablach benézett az ágy alá. A sárkány még mindig aludt. Reggeli nél az édesanyja Valhallaráma megkérdezte. Hogy mentőtt tegnap a beavatás, kicsikém? Mire Hablach azt felelte. Ó, oh, egészen jól. Fogtam magamnak egy sárkányt. Nagyszerű drágám! Felelte Valhallaráma tétován. Termetes plépofa is felnézett egy pillanatra a tányérjából, és ezt dörmögte. – Kétőnnel, kétőnnel! Majd visszatért létfontosságú feladatához, az étel belapátolásához. Reggeli után hablatja lekuporodott a lépcsőre a nagyapja mellé, aki éppen pipázott. Csodálatos hideg, tiszta téli reggel volt – a szél nem fújt, a tenger körülöttük lapos volt, mint a síküveg. Vénráncos elégedetten fújta a füstkarikákat, miközben nézte a felkelő napot. Hablaty vacogva dobálta a kavicsokat a harazdba. Jó ideig egyikük sem szólt. Végül hablat törte meg a csendet. Mm, – lette csárkányom, sárkányom. – Megmondtam, hogy sikerülni fog. – Nem igaz? – Feléte vérráncos, és nagyon elégedettnek tűnt. Véráncos öregkorára jövendő adta fejét, vajmi mi kevés sikerrel. A jövő kifürkészése bonyolult dolog. Ezért is örült annyira, hogy most kivételesen igaza lett. – Azt mondtad, különleges sárkányom lesz! – panaszolta hablagy. Egy egészen szokatlan sárkányom, amelyet kifogok tűnni a többiek közül! – sár! <tosan> bólintott véráncos a belek ezt mutatták. Az egyetlen különleges ebben a sárkányban folytatta hablagy, az a különlegesen kicsi termete ebben a tekintetben ez a sárkány tényleg szuper különleges most még többen nevetnek rajtam, mint eddig. Ó, <gül> oh, oh, oh, oh. oh, <gül> koncogott vérráncos, zihálva a pipája felett. Hablagy szemrehányóan nézett rá, mire vérráncos gyorsan köhögéssel álcázta a nevetést. A <gül> oh, méret. <gül> Nem minden hablacs, <gül> Mondta vérráncos. De ezek a sárkányok mind roppant aprók az igazi tengeri sárkányhoz képest. Egy igazi tengeri sárkány ötvenszer nagyobb, mint az a kicsi állat. Az óceán fenekén élő igazi tengeri sárkány egyetlen harapással el tud nyelni tíz nagy viking hajót, és még csak fel sem tűnik neki. Egy igazi tengeris sárkány kegyetlen, nem törődjöm, és titokzatos, mint maga a hatalmas óceán. Az egyik pillanatban nyugodt, mint a kagyló, a másikban döhöng, mint egy polip. É, itt a hibban szigeten, mondta ablac, ahol nincs tengeri sárkány, amivel össze lehetne vetni a házi sárkányok méreteit, az én sárkányom egyszerűen sokkal kisebb, mint a többieké. Csak bellé beszélsz. – Valóban! – kérdezte vérráncos. – Az a lényeg, hogy nem értem, hogyan lesz belőlem hős! – mondta Hablady bánatosan. – Én vagyok a legkevésbé hősies fiú az egész huligántörzsben. <gül> – haj hagyjuk már ezt a nevetséges törzset! Füstölgött Véráncos. Jó, lehet, hogy nem vagy egy született hős. Nem vagy nagy és erős és karizmatikus, mint takonypóc. Épp ezért neked tenned kell azért, hogy hős légy. Meg kell tanulnod, hogy hogyan lehet küzdelmesen hősé válni. Egyébként is, folytatta Véráncos. Lehet, hogy a törznek éppen ilyen új stílusú vezetőre van szüksége, mert tudod, változnak az idők. Ma már nem elég, ha nagyobbak is erőszakosabbak vagyunk, mint mindenki más. Fantázia! Erre van szükségünk, és fantáziád, ha, az neked van. A jövő hőse okos és ravasz. Nem csak egy tagba szakadt fickó, túlfáj lett izomzattal. Képesnek kell lennie véget vetni a belső vitáknak, hogy közös erővel tudjunk szembeszállni az ellenséggel. Ah, – Jó, de hogyan tudnék én meggyőzni másokat bármiről is? – kérdezte Hablaty. – Azt a nevet adták nekem, hogy Reménytelen Hablaty. Egy katonai vezető nem ilyen névről álmodik. – Téged nagyobb célok vezéreljenek, hablaty! – folytatta véráncos, elengedve a füle mellett hablaty megjegyzését. – Csófolnak! Nem szereted a bonyollabdát. Két érdekel! Apró problémák ezek a széles nagyvilágban! – Áj, te könnyen mondod, hogy ezek apró problémák! – Fortyogott hablat. Nekem viszont sok ilyen apró problémám van. Be kell idomítanom ezt a szuper kicsi sárkányt a csütörtöki tor-torra. Különben örökre száműznek a szőrös holigánok törzséből. Hát igen, mondta véráncos a gondolataiba merülve. Ó, jut eszembe. Van egy könyv a sárkány idomításról? Na, már nem is emlékszem, mit ír a Mócsink Egyetem neves professzora arról, hogyan kell nevelned a sárkányodat. <gül> – Azt, hogy ordibálni kell vele! – felette hablat, és bánatosan ismét dobálni kezdte a kavicsokat. – Meg kell mutatni az állatnak, hogy ki az úr, méghozzá pusztán a személyiségünk kisugárzásával, vagy valami ilyesmi. Nekem maximum annyi kisugárzásom van, mint egy partra vetett medúzának, és az ordibálás sem tartozik éppen az erősségeim közé. <gül> igaz, válaszolt a vérráncos. de talán neked a sárkánynevelés küzdelmes módját kell választanod. Te sokat tudsz a sárkányokról, nem igaz, ha blaty? Hiszen évek óta figyeled a sárkányokat. <gül> Ez titok mondta a hablaty zavartan. Rátam, hogy beszélsz hozzájuk, mondta véráncos. Ez nem is igaz, tiltakozott hablaty, és a füle tövéig elpirult. Rendben! <gül> Adta meg magát véráncos, és nyugodtan megszívta a pipáját. Ó, akkor nem igaz. Mindketten hallgattak. De igaz, vallotta meg hablaty, de torsz szerelmére, kérlek, ne áruld el senkinek, úgysem értenék meg. Háj, ritka képesség az, hogy valaki beszélgetni tud a sárkányokkal, mondta véráncos. Lehet, hogy könnyebben tudod nevelni a sárkányodat, ha beszélgetsz vele, mintha ordibálsz vele. Ó, hát ez kedves és nagyon megható gondolat, mondta Hablaj. Egy sárkány azonban nem olyan bájos kis teremtés, mint egy kutya, vagy egy macska, vagy egy póni. Egy sárkány nem fogja azt tenni, amit mondok neki, pusztán azért, mert szépen kérem. Az alapján, amit a sárkányokról tudok, azt kell mondanom, hogy az ordibálás igen jó módszernek tűnik. – de vannak korlátai, nem igaz? – mutatott rá Vén ráncos. Azt mondanám, hogy az ordibálás rendkívül hatásos lehet minden olyan sárkánynál, amely kisebb egy oroszlán fókánál, és felére egy öngyilkossággal, ha nagyobb sárkányokon próbálod ki. Kitalálhatnál esetleg valami más módszert is. Talán kibővíthetnéd brutál professzor könyvét, Gyakran eszembe jutott, hogy nem ártana még valami abba a könyvbe. Hm, nem is tudom, hogy micsoda, de több... Szó! vágta rá hablaty. Sokkal több szó kellene bele. Hatodik fejezet. Közben az óceán min. Közben az óceán mélyén, de nem nagyon messze hibban szigettől, egy igazi tengeri sárkány, amilyenről véráncos beszélt, aludt a tengerfenéken. Leírhatatlanul nagy volt. Olyan régóta hevert már ott, hogy szinte az óceánfenék részének tetszett, olyan hatalmas víz alatti dombnak, bőrén kajlók tátogtak, néhány végtagja pedig elmerült a homokban. Apró remeterákok nemzedékei születtek, és haltak meg ennek a sárkánynak a fülében. Több száz éven át aludt, mert nagyon belakmározott. Volt szerencséje elkapni egy sziklatetőn táborozó római légiót. erre nem tudtak menekülni, így a sárkány azzal töltötte az egész délutánt, hogy felfalta a teljes csapatot parancsnokostól, tizedestől, mindenestől. A lovak, a szekerek, a pajzsok, a dárdák mind a falánk hüllőgyomrában végezték, és bár az aranyozott szekérkerekek tartalmuk miatt igen hasznos részei a sárkány étrendjének, ez a lakoma bizony megfeküdte a gyomrát. A sárkány lemászott az óceán legmélyére, és kómás alvásba esett. A sárkányok a világ végezetéig is képesek ilyen állapotban maradni, félig holtan, félig élve, több ölmélyen a jéghideg tengerben. Ennek a sárkánynak egyetlen izma sem rándult már hat vagy hét évszázada. Egy héttel korábban azonban egy karcárnyú delfin, amely néhány fókát üldözve szokatlanul mélyre úszott, Meglepve észlelte, hogy a sárkányi jobb szemének felső szemhéja egy kisé megremegett. A delfin agyában felbukkant egy ősi emlék, ezért szélsebesen távozott. Egy héttel később a sárkányhegy környéke, ahol addig hemzsegtek a rákok, a homárok és a halrajok, víz alatti sivataggá változott. Egyetlen rák ollója sem csattogott. Egyetlen kajdló sem tátogott. Több kilométeres távolságban csupán egyetlen jele volt az életnek az, hogy a sárkány szemhéjai rángatóztak, lefölmozogtak, mintha a sárkány hirtelen éberebb álomba került volna, és talán álmodott is volna, ki tudja milyen sötét álmokat.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 Az anyám nem szereti, ha megharapják a hátsóját. – Léci, túllak ki nekem, cimbi! – Kérlek, köpt ki a barátomat. – No, még egyszer! – Próbáljuk meg újra. Hablatnak gyakran kellett pislognia, mert a sárkány tekintete hipnotizáló hatású,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 amennyire két hatalmas macska örül egy cuki kis cicának. <gül> – Üdvözlet, tűzokádó társunk! – sziszegte, gőtebűz bűz, és megszagolta a tekergőző E Várjunk! – dorombolta görbefog komisszul. Amíg egyetül leszünk, akkor majd rendesen is üdvözlünk.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 aki nagyon belejött a hadoválásba. Ez, – ez, ez, ez az egyed király vérvonal sarja. Na ne! – hüledezett prépofa Akit ez az értesülés teljesen lenyűgözött. Rémesen sznop tudott lenni. – Bizony! – bólintott halvér ünnepélyesen –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 Hablac akkor hagyott fel végleg az ordibálással, amikor fogatlan egyszer a reggelinél lelopott egy füstölt halat a tányérjáról. Hablac kieresztette legvadabb és legiesztőbb ordítását, mire fogatlan csak huncutul ránézett, és farkának egyetlen csapásával a földre sodort minden mást az asztalról. Ennyit az ordibálásról elégelte meg Hablac.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 amint halló távolságon kívülre kerültek, fogatlan kiugrott hablagy kezéből és fenyegető lángokat köhögött. – Taplók, kaplók, férgek, gyertek csak közelebb, És fogatlan szénné éget benneteket, fogatlan kibeles benneteket, aztán hárfát készít a készít a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 Félelem, híjúság, bosszú és butoviccek. A márciusból április lett, az áprilisból pedig május. Miután tűzférek szánalmas kis nyuszinak nevezte, fogatlan soha többi nem piszkította a konyába. Hablatnak mást azonban továbbra sem sikerült megtanítania neki. Még mindig egyfolytában esett, ám most már meleg volt az eső, még mindig fújt a szél, de már kevésbé vadultombolt. Már egyenes derékkal lehetett közlekedni. A sirály kikeltek a sziklákon, és a sirály szülők bukórepülésben támadtak hablatyra és halvérre, amikor kimentek a hosszú partra gyakorolni. – Ejj, horror barjú,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 Fogatlan, méltatlankodva érkezett meg a homokba, és azonnal hablagy lábához szaladt, karmaival megkapaszkodott a szandájában, szárnyaival pedig átülelte hablagy vádliát. Nem nem, nem, nem, nem megyek sehova, nem, nem, nem, nem, nem, nem makacsolta meg magát fogatlan. Ennél rosszabb már úgy sem lehet, mondta Hablagy. Úgyhogy kipróbálok egy új taktikát.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 Nem fogatlan, mondta Hablagy határozottan. Hányszor mondja még, milyen csúnya dolog kínozni a nálad kisebb állatokat. Fogatlan ismét lehúnta a szemét. Hú, mm, olyan unalmas vágya, felelte duzzogva. Ha olyan okos és gyors, sárkány vagy fogatlan, hizelget hablagy, akkor Lefogadom, hogy a csütörtöki tortrón mindenki másnál több halat tudnál fogni, ha akarnál. Fogatlan kinyitotta a szemét, hogy elgondolkodjon a hallottakon. Kikikik kétszer jelentette ki szerényen, de ez nem akadok. Erre hablat sem tudott mit felelni. A hiúságot kihúzta a listájáról.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 Képzeld el, milyen képet fognak vágni, ha nem ő el a legigéretesebb sárkány címét, hanem te! Fogatlan leszállt hablagy lábáról. – Ez, ez még megkondállám! – me me me felelte. Tűnődve arrébb egy kicsit. Viking sárkányok és az ő tojásaik. A szörnyen nagy rémség –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 – Nem még gondolkodom, menj innen! – Hablaty sóhajtva kihúzta a listáról a bosszút is. – Akkor hát, tekintett áthalvér Hablaty vállán, nem maradt más, mint a viccek és a rébuszok. Szerintem ez már a legvégső eset. Fogatlan! – mondta Hablaty.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 – Sárkányok, kegyetlenek és kanaszak vagyunk, de vicceket szeretjük. Mondd el most a viccsát, léci, léci! Hablacs felnevetett. – Még mit nem? Majd, ha hoztál nekem egy makrillát! – Rányban van!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 Egy-két halat elejtett, egyszer pedig elkóborolt nyulakat kergetni a sziklákon. De amikor hablagy hívta, visszament hozzá, és végül néhány óra leforgása alatt fogott hat közepes méretű makrilát és egy tüskés cápát. Hablagy összességében véve elégedett volt. Elvégre magyarázta a halvérnek.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 V vegyél fel, v vegyél fel. Ez, ez, ez, ez nem igazság. <sítható> Jól jó, jó. fáj a szárnyom. <sítható> Jaj, Tizedik fejezet. A csütörtöki tortor.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 Vér, halapás, ordibálás. Ez a sport minden igényt kielégít. Tizenöt óra 30 perc. Tombola és záró ünnepség. Takbaszakat viking férfiak ücsörögtek a kényelmetlen sziklákon, és ünnepi hangulatban hangosan hahutáztak. Úgy néztek ki, mint az oroszlám fókák.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 Néhány óra múlva vagy úgy hagyjátok majd el ezt a terepet, mint a nemes szőrös huligárok, illetve kegyetlen mócsingok törzsének teljes jogutagjai, vagy örökre száműzettek a belső szigetekről. Lássuk hát, mi lesz az eredmény! Csúf vigyorült ki az arcára, ahogy végig tekintett a legényen.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 Hogyan szelíítettétek meg őket pusztán hősies személyiségetek erejével. Először az alapvető parancsokat fogjátok bemutatni. Ez az indul, a marad és a hoz vissza! Végül elődétek nyomdokaival meg megparancsoljátok a hüllőnek, hogy halászon nektek. Hablat idegesen nyelt egyet.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 Üvöltötte hegyesen köpő, bélangos majd végigment a felsorakozott fiúk előtt, és szemlét tartott. – Gyönyeri példány! – gratulált Primkó a gyilkos nevű rémálomhoz, amely kiterjesztette csillogó szárnyát, hogy megmutassa több mint egy méteres szárnyfesztávolságát. Bélhangos zavartan torpant meg hablaty előtt. – Adi nevére, kérdem! – Tudakolta kissé elsápadva. – Ez meg micsoda? – Egy fogatlan álmodozó. – dűnjögte Hablagy. Kicsit, igen, kicsit, kicsit, kicsi, de vad. – tette hozzá halvér segítőkészen. – Fogatlan álmodozó! – Fakadt ki hangos.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 de, de – Pontosan úgy néz ki, mint egy közönséges, avagy mezei, leszámítva a jellegzetes bibircsókot az orrahegyén. – Csendet! – torkolta le bélhangos, nagyon hangosan suttogva. – Körömben úgy elhajítalak, hogy csak a szamszhéjt szigetan érsz hölgyet. Remélem – folytatta –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 Mamma, ma mama ma ma kérlelte fogatlan. Váratlan helyről érkezett a segítség. Takony Póc, aki addig szüntelenül ordítozta, hogy –– Őj, tűzféreg, öi! most vigyorogva hablat fölé hajolt. E, – Mit csinálsz, hablat? Csak nem beszélsz egy szárnyas gőtéhez? A sárkányokkal való társalgás szabálytalan. Pépogy a apád termetes plépofa betította! szárnyas göte? Mértatlankodott fogatlan. Szasz szárnyas göte? Ugye, te nem csak egy szárnyas göte vagy fogatlan. Adta a lálóvathablat. Hanem a legjobb vadász a világon, igaz?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 – Jaj, ne! – motyogt a Ne, fogatlan, ne, ne, ne csináld! – Felvágosdík! Fel, fel, fel, fel felvágosdík! – csúfolódott fogatlan. – Csak ennyire vagy képes! Szánálmas -sz -sz -sz -sz, vagy! Rámeny talán esett! Mi haszna hüllő? A szigridrém álmok kegyetlenek tartják magatokat, de olyan a puhányok vagyok, mint a fésük ajtalók. Hörögtetű tűzféreg fülét baljósan hátracsapva, és úgy araszolt előre a levegőben, mint egy ugrásra kész leopárd. Hazudós kisféreg! t fogatlan nyugodtan. N-n-n-nyóssz, kínávadó, Tűzféreg rátámadt fogatlanra. Fogatlan villámgyorsan kitért előle, és tűzféreg félelmetes álkapcsa pusztán a levegőben csattant. Minden a feje tetejére állt. Tűzféreg elveszítette az eszét,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 Tor és Adi nevére kértem, hogy mi a fele történt? Fogatlan elemében volt a nagy felfordulásban. Könnyedén került -e ki tűzvérek támadásait, életerős harapásokkal jelezte jelenlétét alig a Liga tigrisnek, összekarmult a fényes karmot, Egy szóval szemmel láthatóan rettenetesen élvezte a viadalt.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 a törzsek tagjai már így is ide-oda szaladgáltak a tengerparton. Futottak felfelé a domboldalon, a falu felé, hiszen villámok csapkodtak körülöttük. Megőrök! sziszegte a Pócz hablatynak. Tűzférek pedig vészesen vicsorgott a vállán. Amint elküldenek minket, az lesz az első dolgom, hogy megőrök! és ezzel szaladt a többiek után. K – Ki ez a fogám? <g> – <apros> nyafogta fogatlan. Uh, amikor – Amikor belehálláttam a szű szérekbe. Hablac oda se bagózott, felnézett az égre, magán kívül volt a dühtől, miközben a szél az arcába csapta a sós tengervizet. – Csak egyszer! – kiáltott a hablagy. Miért nem lehettem én is hős, csak most az egyszer? Nem kértem semmi észveszejtőt, csak át akartam menni ezen a hülye próbán, hogy rendes viking lehessek, mint mindenki más. Tor mennydörgött felette gyászosan. – Rendben van! – kiáltotta a hablaty. – Sújts le rám a hülye villámoddal! Tegyél valamit, amivel megmutatod, hogy egyáltalán észrevetted, hogy létezem! De hablagyra nem csapott le villám. Tor nyilvánvalóan nem tartotta őt elég fontosnak ahhoz, hogy válaszoljon is neki. A vihar tovább haladta nyílt tenger felé. Tizenegyedik fejezet TOR HARAGJA A vihar egész éjszaka tombolt. Hablagy ébren feküdt, miközben a szél úgy dönkette a falakat, mintha ötven sárkány akarna bejutni. Engedj be, engedj be, süvitette a szél. Nagyon-nagyon éhes vagyok. Odakint a sötétségben, a nyílt tenger felett a vihar olyan vadul dühöngött, hogy a hatalmas hullámok megzavarták két rendkívül ősi tengeri sárkány álmát. Az első sárkány átlagosan hatalmas volt, nagyjából akkora, mint egy nagyobb bacskaszikla. A második sárkány döbbenetesen óriási volt, az volt az, amelyről esett már említés ebben a történetben a nagy szörny, amely a római lakoma fáradalmait pihente ki az elmúlt mint egy hat évszázad alatt, és ébredezni kezdett. A nagy vihar mindkét sárkányt óvatosan felemelte a tengerfenékről, mint két alvó kisbabát, és egy leírhatatlanul hatalmas hullám hátán kitette őket a hosszú parton. Hablagy faluja előtt. És a két sárkány ott is maradt, békésen szundikálva, miközben a szél rémisztőn süvitett körülöttük, mintha megvadult viking szellemek járnának táncot a valhallában. Amíg a vihar el nem fújta magát, és a nap fel nem kelt a tengerparton, amelyet szinte teljesen beborított a két sárkány. Már az első sárkánytól mindenkinek rémálmai lettek. A második sárkánytól azonban a rémálmok rémálmai gyötörtek minden szemlélőt. Képzeljünk el egy állatot, amely körülbelül 20-szor nagyobb a Tyrannosaurus Rexnél. Inkább hegyre hasonlít, mint élőlényre. Egy nagy csillogó ganasz hegyre. A bőrére tapadt kajdlók drága köves páncélnak tűntek. Ám a hajlatokban és a ráncokban, ahol a kicsi puhatestűek és a korallpolipok nem tudtak megkapaszkodni, látni lehetett a szörny igazi színét. A fenséges, sötétzöldet a sárkány olyan színű volt, mint a tenger maga. Felébredt és felköhögte az utolsó falatot, a nyolcadik légió zászlaját, amelyen még mindig bátran lobogtak a szánalmas szalagok. Az ászlót a szörny fogpiszkálónak használta, az ászlórút tetején trónoló sas különösen hasznosnak bizonyult, amikor a hat méteres fogak közé szorult basszantó húscafatokat kellett kipiszkálni. A sárkányokat bűzös szájú házsárt fedezte fel, amikor hajnalban elindult megnézni, milyen sérüléseket okozott hálóinak a vihar. Egy pillantást vetett a tengerpartra, aztán azonnal a főnökhöz rohant és felébresztette. – Baj van! – mondta házsárt. – Hogy érted azt, hogy baj van? – förmet rá termetes plépofa. Plépofa egy szemhunyásnyit sem aludt. Ébren feküdt és aggódott. – Milyen nap az, aki a törvényeket fontosabbnak tartja a saját fia életénél? – Másrészt viszont milyen fiú az, aki megszegi a törvényeket, amelyek olyan fontosak az apjának, és amelyekben az apja egész életében hitt. Reggere Plépofa meghozta a döntést, hogy visszavonja a tengerparton meghozott ítéletet, és visszafogadja a törzsbe hablatyot a többi fiúval együtt. – Áh, ah, gyenge vagyok, gyenge! – hajtogatta magának plépufa bánatosan. – Rettenetes Kalamári egy szemrebben és nélkül száműzte volna a saját fiát. Nagy hangú közvényes, még élvezte is volna. – Mi a baj velem? Engem kellene száműzni, és egészen biztos, hogy mocsingos cupák ezt is fogja majd javasolni. Egy szó mint száz, Plépofa nem volt olyan hangulatban, hogy újabb problémákkal foglalkozzon. – Két irgalmatlanul nagy sárkány fekszik a hosszú parton – jelentette házsárt. – Küld el őket – a Plépofa. – Küld el őket te – vágott vissza a házsárt. Plépofa letrappolt a tengerpartra. Gondolataiba mélyedve tért vissza. – Elküldted őket – Érdeklődött házsárt. – Már csak egy van! – felelte plépofa. – A nagyobbik sárkány felfolta a kisebbiket. Nem akartam közben zavarni. Inkább összehívom a haditanácsot. A huligánok és mócsingok aznap reggel a haditanácsra hívó nagy dobok rémisztő hangjára ébredtek, amit csak halálos veszély esetén használtak. hablagy azonnal kipattant az ágyból, ő is alig aludt az éjjel. Fogatlan este bemászott mellé az ágyba, de reggere eltűnt. Az ágyi ík idegre hűlt, tehát a sárkány nyilvánvalóan jó régen lelépett már. Hablaty kapkodva felöltözött. A ruhái éjszaka megszáradtak ugyan, de a sótól megkeményedtek. Hablaty úgy érezte, mintha fából faragott inget és harisnyát kellene magára rángatnia. Nem igazán tudta, mi lenne a dolga, hiszen éppen számüzetésbe kellett volna vonulnia. Mégis követte a többieket a nagycsarnokba. A mócsingok egyébként is ott töltötték az éjszakát, mert az időjárás nem tette lehetővé a sátorozást. Útközben összefutott halvérrel, aki látszott, hogy ugyanolyan rosszul aludt, mint hablaty. Még a szemüvege is verdén állt. – Mi történt? – tudakolta Hablaty. Halvér megvonta a vállát. – Hol van horror borjú, fagatozott tovább Hablaty. Halvér ismét megvonta a vállát. Hablaty körülnézett a nagycsarnok felét tolongó tömegben, és észrevette, hogy egyetlen házi sárkányt sem lehet látni, pedig a házi sárkányok általában a gazdájuk sarkában topognak, vagy a gazdájuk válláról vicsorogtak egymásra. Volt valami vészjósló abban, hogy mindegy szállig eltűntek. De ez senki másnak nem tűnt fel, a vikingek izgatottan trécseltek egymással. A hatalmas testű, lögdösödő harcosok között nem mindenki tudott bejutni a nagy csarnokba, ezért a csarnok előtt is ordibáltak és lögdösödtek. Prépufa csendet kért. Azért hívtalak ide benneteket! ment mert meg kell oldanunk egy problémát. Egy meg lehetősen nagy sárkány ütött a nyát a hosszú párton. A tömeg elégedetlenül dünnyögött. Ennél fontosabb problémára készültek. Csupák hangot is adott a tömeg rosszallásának. A nagy dobokat kizárólag írtózatosan, halálosan nagy veszély idején szokás használni mondta értetlenül. Azért hívtál ide minket ezen a szörnyen korai órán? kérdezte Cupák, aki maga sem aludt jól a nagycsarnok kőpadlóján, ahol a sisakja volt a párnája, mert felbukkant egy sárkány. Remélem, ez nem a korai puhányság jele, vigyorgott, és közben épp az ellenkezőjét remélte. Ez nem hétköznapi sárkány, felete plépofa. Ez a sárkány hatalmas, óriási, elképesztően nagy, soha nem láttam még ehhez foghatót, inkább hasonlít helyre, mint sárkányra. Mivel még nem látták a sárkány hegyet, a vikingeket ezt sem győzte meg. Ők ahhoz szoktak, hogy a sárkányoknak parancsolni tudnak. A sárkányt, folytatta Plépofa, természetesen el kell innen távolítani. De ez nagyon nagy sárkány. Mit tegyünk, vérráncos? Te szoktál gondolkodni ebben a törzsben. Hízelgő ha, ezt hallani, plépofa, felelte vérráncos, aki szemmel láthatóan szórakoztatott az egész ügy. A lény neve sárkányus gigantikus maximus, és meg kell hagyni, ez valóban elég termetes példány. Nagyon kegyetlen, nagyon intelligens, az étvágya csillapíthatatlan. De az én szakterületem a korai izlandi költészet, nem pedig a nagytestű hüllők. A sárkányok témájában brutál professzor a viking szakértő, Érdemes lenne talán az ő könyvét forgatni. Ó, oh, hát ha, oh, ha, persze, kiáltott fel Plépofa. Így neveld a sárkányodat, ugye ez a címe? Ha jól emlékszem, bélhangos lopta el a Mócsink közkönyvtárból, kacsintott mócsingos cupákra. Ez botrány, üvöltötte Cupák. Az a könyv a mócsing törzs tulajdona. Követelem, hogy azonnal vigyétek vissza, különben itt helyben hadat üzenek nektek! – Jaj, dogoly már el, cupák, legyintett plépofa. – Mégis mit vártál, el egy olyan pípogy a könyvtárostól, amilyen nektek van? A szőrös szívű könyvtáros arca halvány rózsaszínűre pirult, ő maga pedig megremegett ötvenkettes cipőjében. – Nagy ülep! Ad ide a könyvet a kandallóról! Kiáltotta Plépofa. Nagy kinyújtotta egyik polipcsáp hosszúságú karját, és levette a könyvet a kandalló párkányról. A tömeg feje fölött előrehajította, Plépofa pedig a tömeg üdv rivalgása közepette elkapta. Jó volt a hangulat. Plépofa meghajolt a hordák előtt, és átadta a könyvet Bélhangosnak. Bélhangos! Bélhangos! – Bélhangos! – skandálta a tömeg. Bélhangos sütkérezett a dicsőségben. A vészhelyzetben hősök kellenek, és tudta, hogy ő alkalmas erre a feladatra. Dagadta mellé saját fontosságának tudatától. Oh, – Ó, igazán semmiség volt az egész! – dörmögte szerényen. – Csak egy kis halábbfokú betörés, nem nagy szám! Új gyakorlat! – – Szz! – a tömeg, mint meg annyi tengeri kígyó. Bélhangos pedig megköszörülte a torkát. – Egy nevál a sarkányodat! – olvasta Bélhangos ünnepélyesen. – Szünetet tartott. – báj vele! – ismét szünetet tartott. – És? – kérdezte Plépofa. A Ordi báj vele, és? Ennyi, felelte Bélhangos. Ordi báj vele! Nem írt valamit esetleg a sárkányus gigantikus Maximusról? a Plépofa. Bélhangos ismét átlapozta a könyvet. Hely, arra nem? – ingatta a fejét. – Igazából csak annyit ír, hogy ordibálni kell vele. Hmm. – Mondta plépofa. – Elég rövid ez a könyv, nem igaz? Eddig fel sem tűnt mennyire rövid, rövid, de lényegre törő. – tette hozzá sietve. – Ahogy az nálunk vikingeknél szokás. – Köszönjük tornak a szakértőinket! Tehát! – folytatta Plépufa legfőnökösebb hangján. – Mivel ez a sárkány olyan nagy! – Hát álmas! – vágott közbe Véráncos boldogan. – Gigantikus, bődületes, ötszer akkora, mint a nagy kékbálna! – Igen, köszönöm, Véráncos! – mondta Plépufa. Mivel ez a sárkány valóban a nagyobbak közé tartozik, kénytelenek leszünk viszonylag nagyot ordítani, szeretném, ha mindenki egyszerre ordítana a sziklákról. Mit ordítsunk? Érdeklődött a nagyülep. Hát valami rövidet és lényegre törődt? Azt, hogy menj innen? válaszolta a prépofa. A mócsing és a törzs összegyűlt a hosszú parcikláinak tetején, és a vikingek lenéztek a homokban nyújtózkodó, lenyűgöző méretű kígyóra, amely elégedetten nyalogatta a szája szélét, miután elfogyasztotta szerencsétlenül járt társa utolsó morzsáit is. Olyan nagy volt, hogy nehéz volt elhinni róla, hogy él – Ozdulatait inkább földrengésnek, vagy optikai csalódásnak lehetett vélni. – Vannak olyan esetek, a, a, amikor a méret mégis számít – bölcselkedett magában hablatjuk. – Ez is olyan eset. Mint említettem már, a sárkányok híjú, kegyetlen és erkölcstelen teremtések. Ami nem akkora gond, ha sokkal kisebbek nálunk. De amikor a rémes természetű sárkány akkora, mint egy hegy, akkor mit lehet kezdeni vele? Hegyesen köpő bélhangos előre lépett fő ordibálónak, hiszen ő volt a legnagyobb tisztelettel bíró ordibáló mindannyiuk közül. a dagatta büszkeségtől. – Egy, kettő, három! – Négy viking üvöltötte egyszerre. Menj innen! És a végén a nyomaték kedvéért megeresztettek egy viking harci üvöltést is. A viking harci üvöltést arra találták ki, hogy a vikingek ellenségeinek ereiben már a csata kezdetén megfagyjon a vér. Képzeljünk el egy rémisztő, borzalmas visítást, amely az ellenségre lecsapó, ragadozó, dühött hangjának utánzásával kezdődik, majd átcsap az áldozat rémült sikításába, s végül ijesztően valósághűen utánozza az áldozat halálhörgését. Általában véve is ijesztő ez a hang, ám reggel 8 órakor 400 barbár szájából hangozván olyan rémisztő, hogy hallatán még maga a nagy tor is elejti kalapácsát és zokog, mint egy kis baba. Aztán a hatalmas sárkány feléjük fordította hatalmas fejét. 400-an kapkodtak levegő után, ahogy a hat magas ember nagyságú gonosz sárga szemek résnyire húzódtak. A sárkány kinyitotta a száját, és olyan hangos és ijesztő hangot adott ki, hogy négy vagy öt arra járó sirály azonnal szörnyet halt a félelemtől. A sárkány hangja mellett a viking harci üvöltés egy új halk nyöszörgésének tetszett. Borzalmas! Nem evilági hang volt az, ami nem ígért mást, csak halált, kegyetlenséget és minden rémséget. Ismét beállt a csend. Karmának egyetlen aprócska mozdulatával a sárkány tetőtől talpig felszakította bélhangos ingét és nadrágját, mintha csak gyümölcsöt hámozna, bélhangos hőshöz méltatlanul felsikoltott szégyenében. A sárkány letette a karmát hegyesen köpő, bélhangos elé, és elfricskázta a vikinget, mint egy papírgalacsint messzire-messzire át a vikingek feje felett, túl a falu védőfalán. A sárkány óriási repedezett vén mancsát hüllő ajkához emelte, és puszit küldött a vikingeknek. A puszi végig sűvitett az égen, és eltalált a plépufa és cupák hajóit, amelyek átvészelték a vihart, és a huligán kikötő biztonságot adó öblében ringatóztak. Mind az ötven egyszerre lobbant lángra. A vikingek fejvesztve menekültek, rohantak le a szikláról. Hegyesen köpő bélhangosnak olyan szerencséje volt, hogy a saját házára esett az esőtől átnedvesedett zsubtető felfogta az ütközés erejét, bélhangos végül anyaszült meztelenül, a saját székibe érkezett meg a kandalló elé, kábultan, de egy karcolás nélkül. – Ezek szerint – mondta Plépofa a négyszáz ilyet, de rettentően izgatott vikinknek – az ordibálás nem vált be. Újra összegyűltek a falu központjában. És mivel a flottánkra ezután nem számíthatunk, nem tudunk elmenekülni a szigetről, folytatta Plépofa. Most arra lenne szükségünk, mondta úgy, mintha tudná, mit kellene tenni. Hogy valaki kérdezze meg a szörnyet, hogy békét vagy háborút akar -e. Én vállalom! Jelentkezett Bélhangos, aki épp akkor ért vissza a társai közé, és eltökélte, hogy mégis ő lesz a naphőse. Próbált nemesen és méltósággal beszélni, de elég nehéz tiszteletet parancsolónak tűnni, ha az ember hajából fűszálak állnak ki, és Agáta néni ruhája feszül a melkasán. Bélhangos ugyanis nem talált más ruhát a házban. – Te beszélsz sarkányul, Bélhangos? – kérdezte Plépofa meglepetten. Hát nem! vallotta meg bélhangos. Senki sem beszél sárkányul! megtított a termetes Plépofa. Ó, hald nevét és remegi! Jaj, jaj! Ja. A sárkányok alacsonyabb rendű lények, ezért kizárólag orribálni lehet velük. A sárkányok beképzeltek lesznek, ha beszélgetni próbálunk velük. A sárkányok ramaszak! – Meg kell mutatni nekik, hol a helyük! – A hablaty tud beszélni sárkányul, szólalt meg halvér nagyon halkan a tömeg közepén. – Majd, dugulj már el! suttogta a és és kétségbeesetten oldalba vágta a barátját. A, – Tényleg tudsz sárkányul? makacskodott halvér. – Hát nem érted, itt az esélyed arra, hogy hős legyél! És mivel úgyis mindannyian meg fogunk halni, akár ki is használhatnád. – Hablac tud beszélni a sárkányokkal! – kiáltott a halvér egészen hangosan. – Hablac! – csodálkozott hegyesen köpő bélhangos. Oh, – Ó, értetlenkedett, termetes plépofa. Oh, – Ó, igen, hablac! – erősítette meg vérráncos. Az a nyers vöröshajú vörös, fiú, akit maraggel akartál száműzni? Véráncos szigorúan nézett. Azért, hogy a törzs vére ne híguljon. Emlékszel még? A fiad Hablat? Tudom ki ez a hablát? Kasadem, vényrancos? Feszengett a termetes plépofa. Tudja, valaki, hol van Hablat? Búj elő! Éj, a végebb meg tényleg a hasznodat veszik, ha <gül> vérráncos. Itt van, kiáltott a halvér és verte hablatyot, aki megpróbált elslisszolni valahogy a vikingek között, de valaki észrevette, felnyalábolta, és ezután a többiek feje felett adogatták egymásnak, majd végül lerakták plépufa előtt. Aha, Ö, hablaty, <gül> szólalt meg plépufa. Igaz, hogy euh, tudsz beszélni a sárkányokkal? Hablaty bólintott. Lépufa félszegen köhintett. <tos> Keremetlen ez a helyzet. Tudom, hogy száműzni akartunk a törzsből, ám ha megteszed, amit kérek, akkor biztosra veszem, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a száműzetést visszavonjuk, szörnyű veszélyben vagyunk, és közülünk senki más nem tud beszélni sárkányul. Megkérdezdéd a szörnytől, hogy, hogy békét vagy háborút akar-e? nem felelt. Plépofa ismét köhintett. <tos> Ja. Most már szólhatsz hozzám, jegyezte meg. Visszavontam a száműzetést. Szóval, visszavontad a száműzetést, apám? kérdezte Hablac. Ha megületem magamat ezzel a pokoli szörnyel, akkor leszek- akkor a hős, hogy méltó leszek a huligánok törzséhez? Plépufa még kellemetlenebbül érezte magát. Hát, úgy valahogy, felelte. Rendben, bólintott hablaty. Megteszem. Tizenkettedik fejezet A zöld halál. Egy dolog megközelíteni egy ősi rémálomszerű szörnyet 399 másik vikinggel együtt, és egészen más egyedül. Hablatynak nagy elszántságra volt szüksége ahhoz, hogy egyik lábát a másik elé tegye. Plépufa felajánlotta, hogy mellé adja a legjobb harcosait, de Hablaty úgy döntött, hogy inkább egyedül megy. – Így kisebb az esélye annak, hogy valaki valami hősi vagy ostoba tetre szánja el magát – magyarázta.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 Régóta halott cápák és elveszett lelkek mély, szédítő bűze. A gyomorforgató gőz körül lengte hablatyot. Feljutott az orrába, s ettől az ifjú viking prüszkölt, köpködött. Egyesek úgy vélik, hogy ö, ö, elfogyasztása előtt mindig ki kell csontozni a birkát. <gül> Vigyorgott a sárkány bizalmasan. – Szerintem azonban a csantoktól finom ropagós lesz, az egyébként több hús. A sárkány böfentett. A böffögés tökéletes formájú tűzkarikaként bukott ki belőle. A tűzkarika süvített a levegőben, és a hablagy körüli hangában ért földet. Azon a lángra is lobbantva azt, így hablagy egy pillanatig élénződ lángok között ácsorgott. A hang azonban nedves volt, így a tűz néhány pillanat alatt elaludt. – Hoppa! koncogott a sárkány gonoszul. – Bocsáss meg! Egy aprócska vicces trükk! – Aztán hatalmas mancsát ráézte a sziklára, amelyen hablatjált. – Az embereket viszont! – folytatta a sárkány elmillázva, – Az embereket viszont tényleg ki kell filézni, különösen az kellemetlen, amikor a gerinc lecsúsik a tarkaman. Beszéd közben kijereztette a karmait. A karmok lassan bújtak elő ujjai vaskos redői közül, és felágaskodtak, mint egy-egy írdatla méretű borotva. Szélességük két méter, hosszuk hat méter volt – végük pedig olyan hegyes, mint a sebész szikéje. – Na, csak értelem szükséges az ember gerincének eltávolításához! Sz – -sz -sz, sziszegte a sárkány rossz indulatúan. Én azonban küleresen jól értek hozzá! Apró meccést kell ejteni a tarkon! – mutatott hablat nyaka felé.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 Felidézte a sárkány ösztönzéséről írt gondolatait. Hála! A sárkányok sem miért nem hálásak. Félelem! Egyértelműen reménytelen. Kabzsiság! Jelen pillanatban nem tűnik kimondottan jó ötletnek. Hiúság és bosszú. Hatásos lehet, de a Blat nem tudta, hogyan fogjon hozzá. Maradt hát a viccek és rébuszok.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 mondta a sárkány, és gondolkodás közben felszúrt egy tiltakozó birkát egyik karma végére, és tűnődve felfalta. Hablagy sajnálta a birkát, de őszintén hálás volt azért, hogy nem ő tűnt el a falánk hüllőtorkában. – Hogy is magyarázom ezt az enyémnél, sokkal kisebb és tompább agynak. A helyzet az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 – Hogy tudjam, hogy békét, vagy háborút akarsz-e? – Ó, azt hiszem békét! – mondta a sárkány. – De azért megöllek benneteket! – tette hozzá. – Mindannyiunkat! – kérdezte Hablaty. – Először téged! – mondta a sárkány kedvesen. – És aztán mindenki mást, miután szöndítettem egyet, és ismét visszatért az étvágyam. Eltart egy ideig, amíg teljesen felébredek a kómás állvásból. Tehát, de, de ez olyan igazságtalan. Fakad ki, hablagy. Miért falsz fel mindenkit pusztán azért, mert nagyobb vagy mindenki másnál? Ez a világ rendje. mondta a sárkány. Mellesleg, amint a gyomromban leszel, megérted majd az én álláspontomat is.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 A takonypolt sokkal jobb főnök lenne nálam nevezetű problémáról. Sok vasora problémáját, olydottam már meg. Valahogy egy hozzám hasonló, igazán nagy probléma mellett minden más eltörpül. Tisztázzunk valamit, mondta Hablady. Te tudsz az apámról, meg arról, hogy én nem vagyok hős, meg minden? Sok mindent látok, Felelte a zöld halál szerényen. – És azt akarod, hogy meséljek neked a problémáimról, mielőtt felfalsz? – Már megint itt tartunk, aj! – sóhajtotta a zöld halál. – Egyszer mindenkit felfal valami, Nerhetsz azonban magadnak egy kis időt, ha elég okos kis fasírtacska vagy. Néhány murzsácskát az enyészet. Től. A zöld halál ásított egyet. Hirtelen lánymas Mondta. Tényleg okos kis fasírtocska vagy? Órákon át beszéltettél. És újra ásított egyet. Most túl fáradt vagyok ahhoz, hogy megegyelek.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 Így a maradék birka félelem megül lábakon felszaladt a hatalmas karmokra, majd nekíramodott a szikla felé. Hablat egy pillanatig elgondolkodva figyelte a sárkányt, majd a horkolástól kísérve lassan visszabaktatott a faluba. Mindenki újjongva üdvözölte, amikor belépett a kapun. A válluk fölé emelték, és letették az apja elé. – Jás, fiam! – meg plépofa. Mi akar a szörny? Békét vagy háborút? Azt mondja, békével jött felete Hablagy, mire a vikingek üdv-rivalgásba törtek ki és dobogtak. Hablagy felemelt kézzel csendet kért. De azért meg fog enni bennünket. Tizenharmadik fejezet, amikor az ordibálás nem elég. A sárkány aludt, miközben a tanács vitatkozott azon, mit tegyenek. – Írok egy kemény hangú levelet brutál professzornak, – jelentette ki termetes plépofa. – Ebből a könyvből hiányzik egy jó adag szó arról, hogy mit kell tenni akkor, amikor az ordibálás nem elég. Ez jól mutatja, milyen dühös volt plépofa. Mert ő, ha csak tehette, soha senkinek nem írt levelet. Ami azt illeti plépofa, soha életében nem volt még ennyire pipa. – Ez történik akkor, ha valaki nem tartja be a törvényeket – morfondírozott magában. – Ha tegnap este száműztem volna a fiúkat, ahogy kellett volna, akkor nem halnának meg velünk együtt. Bíznom kellett volna torban. Mocsingos cupák még nem fogta fel a helyzet komolyságát. Azt hitte, elég lenne hangos beszélőt építeni, hogy az ordítás hangosabb legyen. – Gigantikus sárkányhoz gigantikus ordítás kell! – jelentette ki. – Azt már megpróbáltuk, te planktonagyú! – torkolta le plépofa. – Kit nevezette te planktonagyúnak? Kérdezte cupák, és a két főnök úgy állt egymással szemben, mint két rozmár. Bajusz, bajusz tért. Hablac felsóhajtott, és otthagyta a falut. Az volt az érzése, hogy a felnőttek nem fognak kiforralni semmiféle ördögien okos tervet. Hablac meglepetten tapasztalta, hogy nem csak halvér követte, hanem a huligán és mócsink törzsi összes jelöltje is. Félkörben közrefogták. – Na, hablacs! szólalt meg Primkó Mócsing. – Most akkor mi csináljunk? – Melyik éppen hablacsot faggatod? – fortyant fel Takonypóc. – Csak nem a reménytelen esetet akarod megbízni azzal, hogy rángasson ki bennünket ebből a kalamaikából? Miatta buktunk el, mindannyian, a végső beavatási próbán! – Miatta száműztek bennünket, és miatta fognak felfalni bennünket a kannibálok? Egy fülbe mászó nagyságú sárkánynak sem képes parancsolni. Te tudsz beszélni a sárkányokkal, csípás? kérdezte Halvér. Természetesen nem, felelte Takony méltósággal. Akkor fog be szád! vágott vissza Halvér. Takony megragadta Halvér kezét, és elkezdte hátra csavarni. – Senki, de senki nem mondhatja azt csipás takonypócnak, hogy fogja be a száját! – De én igen! – szólt közben Primkó mócsing, Megragadta takonypócot az ingénél fogva, és felemelte a földről. – A te sárkányod legalább annyira benne volt a kudarcba, mint az övé? – nem úgy láttam, hogy akadt volna egyetlen olyan sárkány is, amely leült volna, és jól nevelt sárkányként rimánkodott volna a többieknek, hogy hagyják abba a verekedést. Úgyhogy fogd be a szád, különben darabokra téplek, és megetetlek a sirályokkal, te csigaszívű, hínáragyú, kagylózabáló disznó! Takonypóc belenézett Primkó elszánt szemeibe. Takonypóc befogta a száját. Prímkó letette takonypócot a földre, és megvetően megtörölte a kezét az ingyébe. Na szóval, mondta Primkó, az én apám is részt vett a Egyet Egyetétek hablattyal! Milyen nap az, akinek fontosabbak a hülye törvények a fia életénél? És milyen hülye próbát kellett volna nekünk kiállni, ha megmentjük a sok hülyét egy igazi sárkánytól, akkor talán mégis befogadnak bennünket a hülye törzsükbe. No, no csak, no csak, no csak csodálkozott hablaty magában. Ez aztán a váratlan fordulat? Míg a végén a sárkánynak igaza lesz, és tényleg segít megoldanom a hősiválás problémáját, mielőtt felfalnak, persze. Elég volt egyetlen találkozó a zöld halállal, és már is várakozón tekintett Hablatyra 19 fiatal barbár, pedig többségük sokkal nagyobb, erősebb és durvább volt nála. Hablat lábújhegyre állt és igyekezett hősnek látszani. Na jó, mondta végül, gondolkodnom kell. Hagyjátok békén a fiút! Fordította Primkó és hátréblökte a többieket. Leporult egy sziklát, hogy hablaty le tudjon ülni. Gondolkozz, ameddig csak akarsz, fiú, mondta Primkó. Ebben a helyzetben sok gondolkodásra van szükség, és az az érzésem, hogy erre csak te vagy képes közülünk. Aki képes húsz percen át beszélgetni egy bolygónatságú szárnyas sárkányal, és azt élve megússza, annak jobban forog az agya, mint az enyém. Hablagy azon kapta magát, hogy kezdi megkedvelni primkó mócsingot. Csendet! Üvöltötte primkó. Hablagy gondolkodik! Hablagy gondolkodott. Gondolkodott, és gondolkodott. Körülbelül fél óra múlva primkó megjegyezte. Akármit is találsz ki a szörnyellen, nem ártana, ha a másik ellen is hatásos lenne. – Van egy másik sárkány is? – kérdezte hablagy. Prímkó bólintott. – Felemeltem a legmagasabb pontra, akkor láttam meg, mi alatt te társalogtál a nagy zölddel. Oh, – Rendben – a Hablacs. Ez valójában jó hír, nézzük meg az új rettenetet is. A legmagasabb pontra vezető ösvény tele volt kagylóhéjjal és delfint csonttal, amit a hatalmas vihar hozott ki a partra. Sőt, elhaladtak plépofa egyik kedvenc hajója a tiszta kaland mellett is, amely hét évvel azelőtt veszett oda a tengeren. A roncsa egy szikla tetején ült, a hibbant sziget legmagasabb dombjára vezető út háromnegyedén élt. Odafentről látni lehetett hibbant partjainak nagy részét, valamint a szigetet körül ölelő tengert. A sziget túlvégében egy sárkány teljesen beterítette a hajótörő öblöt, sőt, még azon is túlnyúlt. Hatalmas gonosz állát egy sziklán pihentette. Lilaszínű füstgomolygott kifelé horkoló orjukain. Ez is sárkányus gigantikus maximus volt – ez azonban még bíbor színben pompázott, és ha lehet, egy cseppet nagyobb volt annál, amelyik a hosszú parton terült el. – A bíbor halál, ha jól sejtem, suttogta hablaty borzongva. – Már csak ez hiányzott. Biztos, hogy nincs több. Primko kisé hisztérikusan nevetett fel. <gül> – Ez itt két rémséges fenevad. Kettő nem elég neked? A legmagasabb ponton Hablaty ismertette a haditervet. Ördög ilyen okos terv volt, még ha a kis éreménytelen is. – Nem vagyunk elég nagyok ahhoz, hogy felvegyük a harcot a sárkányokkal – mondta. – Ők viszont harcolhatnak egymás ellen. Össze kell ugrasztanunk őket. Mi, huligánok, a zöld halállal fogunk ö, foglalkozni, ti, mócsingok pedig a, a bíbor halállal. Szükségünk lenne a sárkányainkra is, azok viszont mindegy szálig eltűntek. Próbáljuk hát előkeríteni őket. Mindannyian hivogatni kezdték a saját sárkányukat. Olyan hangosan, ahogyan csak merték. Aztán, mivel válasz nem érkezett, egy kicsit hangosabban is ami azt illeti, a jelöltek sárkányai egyáltalán nem voltak messze. A sárkánycsata után kibékültek egymással, és a mocsaras harasztban bujkáltak. Körülbelül száz méterre a legmagasabb ponton ácsorgó fiúktól. Összekuporogtak, mintha hatalmas macskák lennének, gonosz szemük csillogott. A színük pontosan olyan volt, mint a haraszték. Ezért teljesen beleolvadtak a zsombékosba. Egy nyúl vagy egy őz észre sem vette volna őket, amíg meg nem érezték volna az éles karmokat a hátukban és a forró lehelletet a nyakukon. Már egy ideje követték a fiúkat. – Ne? – Suttogta a fenyegetően tekergő nyelvel. Mi tévék legyünk. Változik a helyzet a szigeten. – A gazdák nem sokáig lesznek már gazdák. Csapdába kerültek, mint a homárok a tengerben. Mi viszont nem. Mi bármikor el tudunk repülni. Engedelmeskedjünk, vagy távozzunk. A sárkányok nem arról híresek, hogy szeretnek kiállni a vesztes mellett. – Akármit is teszünk, morogta fényes karom. – Gyorsan tegyük, mert már nagyon fázik a szárnyam. Megölhetjük a fiukat és átadhatjuk őket ajándékként az új gazdának, javasolta tengeri csiga mohó mormongva. Mi? Ennek a hatalmas zöld ördögnek a parton? kérdezte horrorborjú higgadtan. Ami engem illet, nekem nem tetszik az az alak. Túl nagy étvágya van. Még a végén mi leszünk a következő vacsorája. Akkor repüljünk el! vetette fel fényes karom, és a többiek egyetértően dünnyögtek. – Csándát! – parancsolt rájuk tűzféreg. – Ezek a szigetek veszélyesek! – jegyezte meg. – Lehet, hogy cseberben vederbe kerülünk. Szerintem engedelmeskedjünk, amíg egészen biztossá nem válik, hogy veszítettek. Ha úgy alakul... Én fogom kiadni a jelet a távozásra. Így aztán, mintha semmiből tűntek volna elő, tűzféreg és tengeri csiga, horrorborjú és gyilkos, fényes karom és a tigris, és az összes többi sárkány előbújt a rejtek helyéről, lassan körözve megérkezett a legmagasabb pontra, és leszállt gazdája kinyújtott karjára. Utolsónak érkezett fogatlan, és közben egyfolytában panaszkodott. – Sárkányok! – kezdte Hablaty, és elmagyarázta nekik az ördögien okos haditervet. Tizennegyedik fejezet – Az ördögien okos haditerv a sárkányok tiltakoztak egy kicsit, de a fiúk rendre utasították őket. Fogatlan azonban Kerekperec megtagadta, hogy részt vegyen az akcióban. Tehát most ugye végzett, vihogott a kicsi sárkány. Ez hágában színces sárkányus, gigantikus, maximus közelébe menni. Az-az-az-az-az-az állat veszélyes, itt maradok és innen figyellek majd benneteket. Hablott hízelget, ígérgetett, fenyegetett, mint hiába. Látjátok, mondta Takonypóc, a reménytelen még a saját sárkányát sem képes rávenni arra, hogy vegyen részt ebben a szánalmas kis akcióban. És ez az a srác, akiben annyira bíztak, hogy megmenti majd a bőrötöket? Ha! felelte odvasfogú hígy velej. Jaj, fogd már be, takonypóc! felelte a többi fiú kórusban. Hablat sóhajtott és feladta a harcot. Rendben, fogatlan, felőlem maradhatsz, de akkor kimaradsz minden jóból is. – Szóval akkor arra kérek mindenkit, hogy menjetek a sirályok fészkelőhelyéhez, és gyűjtsetek minél több tollat a tollbombákhoz. – Tollbomba! – szörnyülködött a konypóc. Ez a pipa gyarlaka azt hiszi, hogy madár tollakkal harcba szállhat egy ilyen szörny ellen, egy ilyen lény csak a hideg acél nyelvén ért. – A sárkányok hajlamosak az aztmára. – magyarázta Hablac. – A sok tűzokádás miatt. A füst bekerül a tüdejükbe. – És szerinted ez a szörny bele fog halni az asztmában néhány tolbomba miatt? Ha, inkább betessük meg romlott heringel, és várjuk ki, hogy az húsz év alatt végezzem vele. Csúfolódott takonypulc. Ne, – Nem! – felelte Hablac türelmesen. A tolbomba csak arra való, hogy megzavarja, hogy legalább egy ideig ne öljön meg senkit. Takonypóc, Primkó, be kell tanítani tűzvéregnek és gyilkosnak, hogy mit mondjanak. Én nem teszem kockára a sárkányom életét egy ilyen idióta haditerv kedvéért, tiltakozott Takonypóc. Ó, oh, dehogy nem, sziszegte Primkó összeszorított foggal és meglóbált a hatalmas öklét takonypóc orra előtt, majd hablathoz fordult. Iszonyúan fárasztó ez a gyerek, nem is értem, hogy tudod elviselni. Ide hallgass, csíp a póc, valami csoda folytán, egész pofás sárkány szereztél magadnak. Vagy ráveszed a sárkányodat, hogy tegye azt, amit hablat kér, vagy én magam fogom a legnagyobb örömmel elgurigatni a csontjaidat a delfinfokig és vissza. – Rendben, – adta meg magát a konypóc dühösen. – De engem ne hibáztas majd, ha a grill vacsora lesz belőlünk a reménytelen őrült ötlete miatt. – hablacs felügyelte a toll gyártást. A fiúk nagy kupac tollat gyűjtöttek össze a sirályok fészkelőhelyéről. Aztán összelopkodtak mindenféle anyagot bíborcsókos varangy pelenkáit, bélhangos pizsamáját, mócsingos cupák sátrát, ráma melltartóját, mindent, amit csak meg tudtak kaparintani. A felnőtteket túlságosan lefoglalta a tanácskozás ahhoz, hogy észrevegyék, miben mesterkednek. Takonypóc egy kicsit jobb kedvre derült, mert meg tudta mutatni, hogy a fosztogatáshoz nagyon ért. Sikerült ellopnia Nagyülep bugyogóját egyenesen magáról, nagyülepről, aki közben a kupaktanásban tanácskozott a haditervről. tervről. Nagyülepnek még akkor sem tűnt fel a lopás, amikor szőrös mancsával szórakozottan megvakarta méretes farát. <gül> Túlságosan lekötötte a nagyobb és jobb ordibálás módszereinek taglalása. A fiúk ezután bebugyolálták a tollakat az anyagokba úgy, hogy célbaéréskor az anyag kibomoljon. Két tízfős csapatot alakítottak, és mindegyik csapatot körülbelül száz ilyen tollbombával szereltek fel, amelyeket egy régi vitorlából készült nagy batyuba pakoltak. Hablatya huligánokat vezette a hosszú part felé, Primkó pedig a mócsingokat a hajótörő öbölhöz. A libasorban menetelő fiúk izgatottan társalogtak hablat mögött. Hátul varacskos és tyúkeszű cipelte a batyut, a sárkányok pedig közvetlenül a fejük felett köröztek és cikáztak. A vikingek szinte nem ismerik a félelmet, hiszen harcosnak nevelik őket, ezért aztán még hablatyot és halvért is feltüzelte a küszöbön álló csata. Amint azonban ismét szemük elé került a szörny, a fiúk és a sárkányok azonnal hasra vágódtak, és hasonkúszva haladtak tovább, a szívük majd kiugrott a helyéről. Képtelenség, hogy egy állat ilyen nagy is lehet! Hablagy olyan közel vitte a fiúkat a hosszú part körüli sziklák széléhez, amennyire csak bátorságából tellett. Lenéztek az előttük horkoló, rémséges lényre. Csak az orjuka akkora volt, mint had bejárati ajtó együttvéve, a belőle áradó bűzben pedig a fiúk még levegőt is alig kaptak. Varacskos, akinek mindig is kényes volt a gyomra, hányt is egy kiadósat a hangába. hablagy halvérés, tyúkeszű kicsomagolták a batyut, és minden fiú kapott egy-egy tolbombát. A fiúk a lehető leghalkabban magukhoz rendeltik a sárkányokat, és egy-egy tolbombát tömtek a szájukba. Aztán kiegyenesedtek a szikla szélén. Kinyújtott karjukon pedig délcegen álltak a sárkányok. Ehhez körülbelül annyi bátorság kellett, mint neked, kedves hallgató, ahhoz, hogy leugorj egy 300 méter magas hegyről. Hiába aludt mélyen a szörny, az ember természete szerint inkább elbújt volna a hangában. Hablacs visszafojtotta a lélegzetét, felemelte a karját, hogy kiadja a parancsot a támadásra. – Induljatok! – suttogta. – Indul! – ordították a fiúk, és tíz sárkány indult el körözbe az írdatlan méretű fej felé. Amikor a zöld halál lélegzetet vett, hablaty azt kiáltotta, hogy – Most! – és a sárkányok elengedték a tolbombákat. A zöld halál belélegezte a rengeteg tollat. Hatalmas tüsszentéssel ébredt, és amíg rászkódva köhögött, a jobb füle körül ólálkodó tűzféreg elmondta a beszédét, amely valahogy így hangzott, csak sokkal idegesítőbben. – Edvezletet hoztam a sárkányus pipagyikus minimus apámtól a tengerek rémétől. Megéhezett a barbárhúsra, és ha az útjába állsz, akkor téged fog felfalni, távozz innen kicsit, jóborka, és akkor nem esik bántódásod. Ha azonban ezen a szigeten maradsz, akkor megérzed majd karmai élét és tüzének melegét. A hatalmas szörny megpróbált egyszerre gúnyosan nevetni és köhögni, ám ez szinte lehetetlen. Ezért aztán félrenyelt egy tollat, amitől még jobban köhögött. Aztán tűzférek megharapta az orrát. A szörnynek ez legfeljebb egy bolha csípés lehetett, mégis dübegurult. Az allergiától patagzó könnyei között a zöld halál a bosszantó sárkányból, ha felé csapott, de nem talált. Egyik hatalmas karmával viszont kiszakított egy darabot a sziklából. Közben a kilenc másik sárkány visszatért a sziklákra a fiúkhoz újabb bombákért Most! – üvöltötte hablaty, és a sárkányok pontosan időzítve ledobták a bombákat. Célpontjuk a zöld halál orra volt, és a szörny ismét köhögő rohamot kapott. – Nem győzhetsz te, nyeszlet féreg! – hergelte tűzféreg. Söper vissza a helyedre a tengerbe, és hagyd vacsorázni a gazdálmat! A zöld halál most már tényleg felbőszült. Tűzféreg után kapott, karmaival megpróbálta elhesegetni a bosszantó kis férget. A zöld halálnak viszont ugyanolyan nehéz volt elkapni a tűzférget, mintha mi próbálnánk puszta kézzel lecsapni egy légyre. A sárkányok persze ügyesebbek az embernél a hasonló helyzetekben, a zöld halál azonban mégis mindig mellé ütött, mert a szeméből folyt a könyv. – Megint nem talált, <gül> csúfolódott tűzféreg, aki rettenetesen élvezte a csatát, és folyton elreppent a zöld halál karmai elől. A zöld halál ismét utána vetette magát, mire tűzféreg megkerülte a sziklát, és a hajótörő öböl felé vezette a szörnyeteget. Hablaty és a többi fiú szaladt utánuk, de a lépést persze nem tudták tartani. A hangában szaladni gyakorlatilag olyan, mintha térdig érő melaszban trappolnánk, a fiúk rendre bele is süllyedtek a mocsárba. Ahogy tűzféreg és a szörny egyre jobban távolodott tőlük a parton, úgy tartott egyre hosszabb és hosszabb ideig a többi sárkánynak, hogy visszarepüljön tolbombákért. A hallgatók között levő hadvezérek azonnal értik, milyen gondokat okozhat, ha az utánpótlás nem tudja elérni a frontvonalon harcolókat. Végül már olyan sokáig tartott az újratöltekezés, hogy elérkezett az a pillanat, amikor már egyetlen egyetlentól sem csiklandozta a zöld halál orrát. A szemesem könnyezett tovább és hirtelen tisztál látta, hol van a bosszantó tűzvéreg. A zöld halál villámgyors reflexen lecsapott a vörös sárkányra, és el is kapta egyik gigantikus mancsával. Tűzvéregnek az volt a szerencséje, hogy épp abban a pillanatban bukkant fel a sarkon a bíbor halál, és egyenesen az zöld halál hasának ütközött. A zöld halál szorítása enyhült egy kicsit, és a sárkány megkönnyebbülten zihálva elrepült. A zöld halál lehuppant a tengerbe, és lélegzet után kapkodott. A bíbor halál nagyjából ugyanezt tette. Tizenötödik fejezet A halál fej fél szigeti ütközet Mialatt hablat és csapata a zöld halált bőszítette fel, addig primkó és csapata a bíbor halát bosszantotta. A két szörny egymásba is rohant a halálfej félsziget sarkán. Tűzféreg egyik szárnya két helyen is eltört, a zöld halál szorításában. Ő azonban bátran visszarepült, és újabb beszédet tartott a szörnynek, amely levegő után kapkodott a sekélyesben. – Ez! – Kiáltott a tűzféreg. – a bíbor horror, aki csáfatokra szaggat majd téged, és a végén kiköpi majd a lábúi körmeidet. <gül> Aztán tűzféreg sebesen távozott, sebesült szárnyát húzta maga után. A zöld halálnak rossz napja volt. Normális esetben egy sárkányúz, gigantikus maximusnak eszébe sem jutna megtámadni saját fajtársát. Kerüli az összecsapást hasonszörű társaival, mert tudja, hogy méreteik miatt mindketten otthagyhatják a fogukat a csatában. A zöld halált azonban néhány aprócska lény megtámadta és kicsúfolta. Ezzel felbőszítette és előhívta híjúságát. És közben ez a lény, amely erősebbnek ítte magát a zöld halálnál, neki ütközött a gyomrának. A zöld halál nem sokat gondolkodott. Kinyújtott karmokkal a bíbor halálnak rontott hatalmas lángcsúvákban okátta a tüzet, s ettől lángra kapott körülötte az egész vidék. A föld és a tenger rázkódott, ahogy a két gigantikus szörny őrülten egymásnak esett, és közben nyomda festéket nem tűrő kifejezésekkel pacskondiázták egymást. A zöld halál lába egyetlen csapással teljesen szétszúzta a hajótörött szigetet. A zöld halál lába egyetlen csapással teljesen szétszúzta a hajótörött szírtet. A Bíbor halál szárnyai pedig hatalmas földcsúszamlásokat okoztak a halálfejszikláknál. A viking fiúk elvégezték, amit elterveztek, és szaladtak, ahogy a lábuk bírta. Rettektek, nehogy valamelyik sárkány túlélje az összecsapást. Időnként hátra pillantottak, hogy megnézzék, hogy áll a csata. A sárkányok hátborzongató, vészjósló kiáltásokkal csapkodtak, haraptak, és egymást cincálták. A tengeri sárkány képes a leghatékonyabb védekezésre a föld állatai közül. Helyenként majdnem egy méter vastag bőrét olyan sűrűn borítják a hajlók, hogy szinte páncélként védelmezik a sárkányt. Emellett a tengeri sárkány képes a leghatékonyabb támadásra is a föld állatai közül. Borotva éres karmai és fogai úgy hasítják fajtársának páncélját, mint az papír lenne. Mindkét sárkány szörnyű sérüléseket szenvedett, ömlött belőlük a zöldvér. A zöld halál halálos folytószorításba fogta a bíbor halál nyakát. A bíbor halál pedig halálos levegő, kiszorító ölelésbe tartotta a zöld halál derekát. Egyik sem engedte el a másikat. És egy sárkány szorítása rettenetes erejű! Hablatnak eszébe jutott apja egyik pajzsának díszítése, két sárkány tökéletes kört formálva, összekapaszkodva falatozott egymásból. A sárkányok fuldokolva vergődtek a hullámok között, szemük kidüllett. Farok csapásaikkal olyan szökőárat okoztak, hogy a hullámok beterítették a fiúkat, jába igyekeztek azok minél messzebbre távolodni a félszigettől. Végül egy utolsót sóhajtottak, megremegtek, komoran hörögtek, és mindkét hatalmas szörny mozdulatlanná dermett a vízben. Csend lett. A fiúk megálltak. Levegő után kapkodtak, és rettegve figyelték a két mozdulatlan szörnyet. A fiúk sárkányai előttük repültek, de most ők is megfordultak, és megálltak a levegőben. A rémisztő lények nem moccantak. A fiúk vártak két hosszú percet, miközben a hullámok szeliden nyaldosták a két fekvő sárkányt. Elpusztultak! Állapította meg végül Primkó. A fiúkból kitört a hisztérikus nevetés, hiszen a veszély elmúlt. <síns> Nagy voltál, <a> ablaty! <síns> – vágta hátba Primkó ablatyot. A Hablaty azonban aggodalmas arcot vágott. Hunyorogva próbálta hegyezni a fülét. – Nem hallok semmit – mondta nyugtalanul. Azért nem hallasz semmit, mert meghaltak, <gül> nevetett Primkó. Háromszoros hurrá hablatnak! A nagy hurrázás közben tűzférek felordított. Lelépni! Sivította. Lelépni, lelépni, lelépni, lelépni, lelépni, lelépni! Az ült halál feje lassan felemelkedett, és feléjük fordult. Ajaj!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 Vérfagyasztó üvöltése sötét és kínzó bosszúért kiáltott, félelmetesen és félreérthetetlenül. – De mi előtt elmegyek? Megvacsorázom őt magát! – fogatkozott a sárkány és előre lépett. – Futás! – kiáltott a hablaty, de már mindenki szaladt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 a SÁRKÁNY SZÁJÁBAN Hablady beleesett a sárkány szájába, és az állkapcsok úgy csapódtak rá, mint egy tömlőc ajtaja. Korom sötétben és folytogatóan szörnyű bűzben zuhant tovább. Hirtelen nagy rándulással megállt. Az inge hátul beleakadt valamibe. Hablagy lassan himbálózott a sötétségben, Ezer az egyhez volt az esélye annak, ami történt. Hablaty inge beleakadt egy dárdába, amely még a római lakoma során akadt meg a sárkány torkán. Hablagy lába súrolt valamit, ami minden bizonyal a sárkány torka lehetett. A sárkány emésztő nedvei martak, mint a sav, ezért hablagy inkább arrébb húzta a lábát. Hallotta, hogy a sárkány nyelve ide-oda tekereg a szájában, hablatyot keresi, hogy a fogai alátolja. Nem egyben akarta lenyelni. Zöld truti csepegett a sárkány duzzat vörös torkáról, hablatja a szemközt pedig zöldes sárga gőzlövelt ki anyákás falon nyíló két aprójukból. Milyen érdekes? – gondolta hablagy, aki furcsa módon nyugodt maradt, mert még mindig nem tudta felfogni, hogy mi történt. E, – Nyilván onnan jön a tűz. A viking biológusok évek óta tűnődtek azon, hogyan képesek a sárkányok tüzet okárni. Egyesek szerint a tüdőből, mások szerint a gyomorból lövellik a lángokat. Hablagy viszont most felfedezte a tűznyílásokat, amelyek olyan aprók, hogy egy normális méretű sárkányon szabad szemmel nem is lehet látni őket. Hablagy mindeközben halk morajt hallott. A sárkány előző fogásának énekét. A jelek szerint sokáig tart megemészteni egy sárkányus gigantikus maximust. Még valóban kivehető volt a dal. Az ember néha észtelen, de ha sós páccal megkened, sós vízzel meglocsolod, isteni, ha megkóstolod! O -o -o a dárda lassan elkezdett meghajolni hablat súlya alatt. Csak időkérdése volt, mikor roppan ketté, hogy hablat is csatlakozzon a gyomorban éneklő higgat optimistához. Ráadásul a büdös, gőzös hőség megzavarta hablagy gondolatait, így ez most már nem is érdekelte. A sárkány szívverésének szörnyű zaja bekúszott hablaj melkasa alá, és az ő szíve a sárkányéval egy ritmusra vert. Azon kapta magát, hogy elkezdett azon morfondírozni, hogy elvégre is a sárkánynak is élnie kell. Hirtelen eszébe jutott, hogy mit mondott neki a sárkánya a szikla tetején. Amint a gyomrumban leszel, megérted majd az én álláspantomat is. – Jaj, ne! – Gondolta a hablaty. A sárkány emésztése. Ó, már is hatással van rám. – Élnem kell, élnem kell, élnem kell, élnem kell! – Hajtogatta magának újra és újra, és kétségbe esetten igyekezett kizárni agyából a sárkány gondolatait. Ekkor hátborzongató recsenést hallott, a római dárda repedezni kezdett. 18. fejezet Fogatlan halált megvető bátorsága Hablaty élete itt véget is ért volna, ha egy bizonyos, fogatlan álmodozó nem tanúsított volna halált megvető bátorságot. Talán a nyájas hallgató is emlékszik még rá, hogy fogatlan megtagadta, hogy részt vegyen a halál fej félszigeti csatában. Azt tervezte, hogy elrepül a part mentén a sziget egy másik részére, és ott meghúzza magát, amíg nem rendeződnek a dolgok. De egy ideig még a legmagasabb ponton maradt a madarakat és a nyulakat ijeszgetni. Nagyon belemerülhetett, mert nem is hallotta, hogy közelek plépofa a teljes huligán és mócsinktörzsekkel, míg nem egyszer plépofa megragadta a grabancát. Hááá! – Hol van a fiam? – kérdezte Plépofa. Ő fogatlan gorombán megmondta a vállát. Oh, – oh, oh, oh, Hol van a fiam? – bömbölte Plépofa olyan lenyűgöző hangerővel, hogy fogatlan füle beleremegett. A sárkány a halálfej fej félsziget felé bökött a fejével. – Mutasd meg! – adta ki a parancsot Plépofa komoran. Plépofa vigyázó szemei előtt fogatlan, kénytelen, kelletlen elindult a sziget felé, s mögötte trappolt mindkét törzs. Épp akkor értek oda, amikor a szörnyű-szörnyű feldobta hablatyot a levegőbe, és úgy kapta el a szájával, mint egy bogyót. Ennyit az ördög ilyen okos haditervről, gondolta fogatlan. Már éppen azon volt, hogy plépofa figyelmének érthető lanyhulását kihasználva elosonjon biztonságosabb területre, amikor valami miatt megtorpant. Senki sem tudja, hogy miért. Ám ez a pillanat megváltoztatta a huligánok törzsének teljes világképét. Évszázadokon át azt hitték, hogy a sárkányok képtelenek önzetlenségre és nagylelkűségre. Ám fogatlan tettét szinte lehetetlen úgy magyarázni, hogy az adott pillanatban az szolgálta volna legjobban a saját érdekeit. Sárkánytársai társai már mind a belső óceán felett repültek. Amint meghallották tűzvérek parancsát, hogy távozzanak mindazok, akik a barlangokban és a hasadékokban bújtak meg, vagy a haraszban gubbasztottak, felkerekedtek és elhagyták korábbi gazdáikat. Repültek, ahogyan csak tudtak. A vatsárkány szikla vatsárkányai már órákkal korábban távoztak. Fogat Lant azonban visszatartotta valami, talán attól torpant meg, hogy plépofa, szívszaggatóan felülöltött, hogy... <síns> Vagy az is lehet, hogy egoista, zöld sárkány szívének csücskében akadt egy kis helyhablatynak. És talán picit hálás volt azért, hogy hablaty képes volt órákon átkeresni őt. Nem ordibált vele, vicceket mesélt neki és a legnagyobb, legszaftosabb homárokkal etette. A a – A sárkányok enzők! – írvelt fogatlan saját magának. – A sárkányok szívtelen lények, nem, nem ismerik a kegyelmet, ezért élünk túl minden, minden veszélyt. Valami miatt mégiscsak megfordult, és... Valami miatt csak kiterjesztette szárnyait, és apró sárkány pötyként megindult a szikla és a hatalmas szörny felé. Márpedig, mint említettem, valóban nehéz lenne azt állítani, hogy fogatlan érdeke ezt diktálta volna. Fogatlan berepült a szörny bal orjukába, repkedett benne, és csiklandozta a szárnyával. A tengeri sárkány ide-oda tekergett, őrülte-ráncolta az orrát, és ordított. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. A lény bedugta egyik hatalmas karmát az orrába, és megpróbálta kipiszkálni onnan az idegesítő kis csiklandozóból hát. Fogatlannak nem sikerült időben kitérnie a karom elől, így csúnya sebet kapott a melkasán. De alig érezte, olyan izgatott volt, így hát félrelőgte a tapogatózó karmot, és tovább csiklandozta a sárkányt. <sínt> Bömbölt a tengeri sárkány, rázta a fejét jobbra-balra, amitől hablatty a torkában ide-oda lökődött. Hablagy kétségbe esetten kapaszkodott a dárdába, amelyet már csak egy hajszál választott el attól, hogy ketté törjön. A sárkány végre tüsszentett egyet, és kirepült belőle hablagy dárdástul, valamint fogatlan, meg még egy nagy adag undorító takony is. Fogatlannak a levegőben eszébe jutott, hogy az emberek nem tudnak repülni. Behúzta szárnyát, és bukó repülésben a talaj felé zuhanó hablaty felé indult. Megragadta hablaty karját, és megpróbálta lelassítani. A sárkány karom rendkívül erős, így fogatlan képes volt annyira visszafogni hablatyot, hogy az végül viszonylag tűrhető erővel csapódott a hangába. Plépufa eszeveszett tempóban vetette bele magát a hangába. Felnyalábolta a fiát, és szembefordult a szörnyel. Pajzsával óvta az eszméletlen hablatyot. Fogatlan elbújt Plépufa mögött. A zöld halál magához tért a tüsszögésből. Előre vonzolta magát, patakokban ömlött a vér a melkasán és torkán égtelenkedő sebekből. Lehajtotta roppant fejét a sziklához. Gonosz, sárga szeme egyenesen plépufára merett. – Még nagyjunk számára, helyett a halál ideje! – Morokta a zöld halál. – Nem tudod megmenteni az életét, reménytelen a helyzeted. – A tűzbelegétől vajként olvad majd el az apá is! A zöld halál kitátotta a száját. Lassan beszívta a levegőt. Plépufa próbált megkapaszkodni a növényzetben, ám hablattyal és fogatlannal együtt lassan, de biztosan közelített a gigantikus méretű fekete alagút, azaz a szörny tátott szája felé. Az ölt halál egy pillanatra megállt, majd kifújta a levegőt, és élvezettel figyelte a rettegő kicsi lényeket. <tos> Visította fogatlan saját magának rémülten, ahogy kikukucskált plépofa Köpenyege alól. A szörny felfújta a pofáját, és plépofa fogatlannal együtt várta, hogy elemészze őket a láng. De a sárkány nem okádott tüzet. Az ölt halán nagyon meglepetnek tűnt. Ismét felfújta a pofáját, és még erősebben fújt. Ismét nem okádott tüzet? Megpróbálta még egyszer. Feje különös, lilás színben játszott a nagy erőlködéstől, és egyre nagyobbra és nagyobbra nőtt, mintha belülről levegővel telne meg. A szörny nem értette, mi a gond. vadul csapkodott, szemgolyója egyre jobban kidüllett, aztán pedig több száz kilométerre is elhallatszott, ahogy az ölt halál a szemük előtt felrobbant. Ez akár valamiféle csodának is tűnhet, esetleg isteni beavatkozásnak is. Ám igazság szerint létezik rá logikus magyarázat. Amikor hablatja sárkány torkában kétségbe esetten hajtogatta magának, hogy élnem kell, élnem kell, élnem kell, élnem kell, élnem kell levette a sisakját, és annak szarvait teljes erejével beledöfte a tűznyílásokba. A sisakott, mintha csak erre a célra tervezték volna. Így, amikor a sárkány megpróbált tüzet okárni, az eldugaszolt nyílásban túlnyomás alakult ki, amely végül akkorára nőtt, <gül> hogy a zöld halál egyszerűen felrobbant. Sárkány darabok repkedtek mindenfelé. Plépufa és fogatlan hihetetlenül mázlista volt, hogy semmi sem találta kupán őket, pedig ők aztán igazán közel álltak a robbanáshoz. Egy két és fél méteres égő sárkány fog, a szörny egyik kisebb foga, azonban egyenesen hablagy felé tartott, őt ugyanis a szörny lélegzetvétele kiszippantotta plépofa pajzsának védelme alól. Hablagy így a földön feküdt, nem sokkal plépofa és fogatlan előtt, teljesen védtelenül. Plépófa a szemes arkából megpillantotta a fogat, és pajzsát maga előtt tartva előre ugrott. Csak egy viking volt képes időben odaérni. Aki éjjel vadászik szalonkára, annak gyorsak a reflexei. Így végül mégis Plépofa pajzsja mentette meg hablagy életét. Ha a pajzs nem állja útját, akkor a fog úgy nyársalta volna fel hablatyot, mint a saslik a birkahúst. Így viszont mélyen, mélyen, mélyen, ó, nagyon mélyen belefúródott a pajzs bronz középpontjába, s ott remegett, zöldszínű sárkány lángal égve. Plépofa rímülten emelte fel a pajzsot, attól tartott, hogy a fog áthatolt rajta. Hablatnak azonban nem esett baja. Szeme nyitva volt, és fülelt. Hallgatta azt a különös hangot, amely, mintha a lángoló fogból jött volna. Zaklatott, visszhangzó ének hangja volt, mintha a szél süvítene a koralbarlangokban. Valahogy így hangzott. — Megmondom a nagy bálnának, hogy élete véget ért, nagy mancsom egy suhintással, ki oltja az életét, széles vihar kerekedik, ha üvöltésem hallatom, megremeg az egész tenger, a hullámok s a halrajok. Hagassátok csak, szólalt meg hablacs boldogan, mielőtt elájult volna. – A vacsora énekel! Tizenkilencedik fejezet Reményteljes hablaty A sziklaormon összegyűlt négy száz vadul újjongva ünnepelte hablatyot és fogatlant. Különösen barbár látványt nyújtottak, Mindenkit guztustalan, zöldes nyálkaborított, mégis ragyogtak és kiáltoztak. Úgy örültek, ahogy csak az tud, aki a biztos haláltorkából menekült meg. A rettenetes sárkáncsata letaroltak körülöttük az egész vidéket. Folytogató zöldes szürke füst terjengett a levegőben, amitől keveset láttak, Annyit azonban igen, hogy a csatában, a halál fejfélszigetből hatalmas részek szakadtak le. Kőhalmok sorakoztak a parton, a bíbor halál hegyméretű hol teste a mélyebb vízben feküdt. A zöld halál zsigerei és csontjai beborították az egész környéket, a hanga és a haraszt nagy része pedig még mindig lángolt. Ám valami írdatlan szerencsének köszönhetően szinte minden viking és sárkány karcolás nélkül élte túl a halálos összecsapást. De csak szinte minden, mert amikor fogatlan előre kúszott, hogy megnyalja gazdája arcát reszkető villás nyelvével, plépofa hatalmas sebet vett észre a sárkány melkasán, amelyből világoszöld vér bugyogott. A zöld halál karma egyenesen a szívtelennek tartott kis sárkány szívébe hatolt. Fogatlan követte plépufa tekintetét, és most először nézett le a melkasára. Rémülten felsikoltott, majd összeesett. Két nappal később hablaty úgy ébredt, hogy minden tagja sajgott, és farkas éjség gyötörte. Késő este volt. Hablaty plépofa óriási ágyában feküdt. Vikingek pusmogtak a szobában. Ott volt plépofa, Valhalla ráma, vénráncos, palvér és a törzs elöljáróinak többsége. Hablaty sárkányokat is látott. Gőte bűzés, fog egymást marták és harabdálták. Plépofa lábánál, Horror borjú pedig hablaty ágyának végén csücsült. A sárkányok azonnal visszarepültek, amint meghallották a robbanást, és felfogták, hogy továbbra is a hibbantak a gazdáik. Természetükhöz híven nem adtak magyarázatot az eltűnésükre, de annyi tartás legalább volt bennük, hogy szégyenkezve lesütötték a szemüket. – Éljél! – kiáltotta Plépofa diadalmasan, és mindenki újjongani kezdett. Valhalla ráma azonnal behúzott hablagy vállára egy ébresztő ütést. A viking anyák ezt szokták alkalmazni ölelés helyett. – Mind itt vagyunk! – mondta Valhalla ráma. – Hogy felébreszünk! Hablachy azonnal felült az ágyban, és rögtön kitisztult a feje. – Nincs itt mindenki! – állapította meg. – Fogatlan, hol van? – Mindenki feszengett, senki sem akart hablagy szemébe nézni. Plépofa félszegen megköszörülte a torkát. – Sajnálom, fiam! – mondta. – Ő nem élte túl. Néhány órája meghalt. A törzs többi tagja éppen most tartja tiszteletére a hősi temetést. Ez nagy megtiszteltetés, tette hozzá sietve. Ő az első sárkány, aki rendes viking temetést kap. Ne, honnan tudod, hogy meghalt? kérdezte Hablaty. Klépufan meglepődött a kérdésen. Hát, a szokásos jelekből nincs polzosa, nem lélegzik, és a bőre jég hideg. Sajnos azt kell mondanom, hogy egyértelműen halott. Jaj, apám, most komolyan, méltatlankodott hablagy. Hát semmit sem tudsz a sárkányokról. Lehet, hogy csak kómás alvásba esett, ami jó jel, mert azt jelenti, hogy gyógyítja magát. Ó, torbozontos bajsza, kiáltott a halvér. Egy órája elkezdték a temetést. – Oda kell mennünk! – jelentette ki Hablaty. A sárkányok csak egy ideig bírják a tüzet. Élve akarják elégetni. Hablach a körülményekhez képest bámulatos lendülettel ugrott ki az ágyból. Kiszaladt a szobából, a házból. halvérés és horrorborjú pedig a nyomában lihegett. Oda lent a huligán kikötőben a lenyűgöző viking harci temetési szertartás már a végéhez közeledett. Elképesztő látvány lett volna, ha hablaty éppen olyan hangulatban van, hogy értékelni tudja. Az égen világítottak a csillagok. A tenger tükörsima volt. A huligán és mócsing törzs tagjai egy-egy fákjával a kezükben mozdulatlanul álltak a sziklákon. Még takonypócsis ott volt. Igyekezett komoly képet vágni. Sisakját tiszteletből levette a haja pedig szinte rendezetnek tűnt. Hogy kellett a szárnyas gőtének, suttogta alattomosan odvasfogú hígvelejnek, mire az felnevetett. <gül> így jár, aki megszegé a törvényt! <gül> Vicsorgott tűzférek tengeri csigára, aki éppen az orrát túrta odvasfogú vállán. Egy viking hajót tettek éppen vízre, és az fürgén távolodott a hibban cigettől, a holt tükörképét követve. Elhaladt plépofa és cupák kiégett flottájának bajós árnyai mellett. Hablat épp, hogy ki tudta venni fogatlan apró testét a hajó közepén mellette feküdt plépofa pajzsa, amelyből még mindig kiált a sárkányfog, mint valami gigantikus földön kívüli kard. Hegesen köpő bélhangos, aki már teljesen felépült váratlan repülése után, kürtyével gyászjelet adott. Plépofa huszonhat legjobb íjásza állt készen létben a kikötő jobb oldalán. Ők most felemelték az íjaikat. Minden íjban egy lángoló nyíl feszült. – Ne! – ordított a élete legjobb ordításával. De elkésett. A lángoló nyílak kecsesen siklottak a levegőben. Eltalálták a hajót, és lángra lobbantották. Néhány viking feltekintett, hogy kimerte megzavarni ezt az ünnepélyes szertartást. Hablagy! Kiáltott a primkó mócsink boldogan, amikor felismerte a látó határon kirajzolódó alakot. Csodálkozó moraj futott végig a tömegen, hablagy nevét suttogták, majd a pusmogás kiáltozásba, majd újjongásba csapott át, és egyre hangosabban kiáltozták Hablagy nevét. Takony pócnak leesett az álla. Határozottan csalódottnak tűnt, amikor meglátta, hogy hablagy éledben, sőt, kimondottan jól van. Azt még el tudta volna fogadni, hogy hablagyból halott hős lett, de egy élőhős hablagy már sok volt neki. Hablagy patakzó könnyekkel nézte az égő hajót. A hajó megdőlt, és plépofa pajzsa a kiálló foggal együtt beleesett a tengerbe. Ahogy a hajó utolsó darabjai is majdnem a hullámok alá merültek, hogy a víz és a tűz martalékává legyenek, a lángok hat méter magasra csaptak. És ekkor a lángok közül kiterjesztett szárnyakkal, mint egy főnix, maga mögött lángcsóvát húzva, mint egy üstökös, kiemelkedett, fogatlan! Egyre magasabbra és magasabbra és magasabbra emelkedett a csillagok felé, mögötte szikrázott a levegő, aztán zuhanó repülésbe kezdett, zuhant, zuhant, zuhant a tenger felé, és az utolsó pillanatban emelkedett fel megint a közönség csodálkozó kiáltásaitól kísérve. Hablac félt, hogy fogatlannak fájdalmai lehetnek, de aztán fogatlan elhúzott a feje felett, és hablac meghallotta a kicsi sárkány, kakas, kukorékolásra emlékeztető diadal üvöltését. Fogatlannak sok hibája volt, de azt meg kell hagyni, hogy az időzítéshez nagyon értett. A közönséges, avagy mezei sárkányok általában nem csodálatos repülés technikájukról híresek, de még egy közönséges, avagy mezei sárkány is különleges látványt nyújt halángol. Fogatlan úgy égett az éjszakai égbolton, mint egy élő tűzijáték. Tűzes szaltókat és húrkokat mutatott be. A vikingek, akik egy perccel korábban még fogatlan és talán hablaty gyászára készültek, most magukon kívül hisztérikusan újjongtak, miközben fogatlan szikrákat szórt a nyakukba. Végül fogatlan sem bírta tovább a tűz melegét, ezért berepült a tengerbe, hogy lehűtse magát, aztán ismét kiemelkedett és egyenesen hablaty repült. Ott ünnepélyes meghajlásokkal fogadta a viharos tapsot, csak azzal el egy kisé a méltóság teljes képet, hogy hangos Kukorikó kiáltással ünnepelte saját magát. Prépofa csendre intette a tömeget, de csak azért, hogy az ő mennydörgő hangja töltse meg az éjszakát. Hurikának is mocsingak! Tengerek rémei! Tor fiai és a sárkányok retteget gazdái. Tisztelettel mutatom be nektek a huligánok törzsének legújabb tagját. Fiamat, remény teljes hablatyot! A remény teljes kifejezés vízhangzott hátulról a dombok közül. Előről pedig a tömeg skandálta, majd felkapta az éjszakai szellő. Míg végül úgy tűnt, hogy az egész világ azt kiabálja, hogy hablaty egyáltalán nem is reménytelen eset. És ez, barátaim, ez a hősé küzdelmes története. Hibban ciget, sötét kor. Kedves, brutál professzor! Azért írok, hogy panaszt tegyek, az így neved a sárkányod a című könyv kapcsán. Maga próbált már ordibálni, tengeri szörnyi sárkányjal. Jöjjön el Hibbantra, és megmutatom, miért kérdem. Nagy tisztelettel, termetes plépofa.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 a sárkányok soha nem hálásak, szinte soha ez itt egy nananágy, nananágy, papapapant. <gül> Ami annyit tesz, ez, -ez sárkányul, hogy <gül> vége. Hablach még nem tudja, de ez kalandjainak még csak a kezdete. Annyi megválaszolatlan kérdés maradt.